Radio 1. Sissi Valin Måndag, vilket innebär en späckad ny vecka av det här fantastiska programmet Lite hybris får man allta, ha Cissi Valin här i Sveriges nya Pratradio, Radio 1 Idag så har vi en väldigt spännande gäst som kommer hit som tyvärr på grund av lite taxistrul Ingen är skyldig förutom taxibolaget, är lite sen Men han är snart på ingång Tills dess, Emma Fellman, välkommen hit Tack så mycket Du är min sidekick här idag oh yes. du, Vi hörde dig här i fredags mm. Mm. Jag ringde tillbaka dig Ja, den skånska din, Valkyrian Exakt, jag vill ja, du... köra med det själv nu också Du börjar köra med den själv? Absolut ja, Jag tycker det passar dig mm. Du, eh, Alex Jolman är på ingång mm. och, eh, vad skulle du vilja fråga honom? Du, jag har en hel del faktiskt Som jag skulle vilja fråga honom om eh, Det blir lite allmänt idag eh, Frågor om högt och lågt Och livet och livets mening Kanske vi inte pratar om Men eh, förlåt Jag vad vi kommer in på Kom till, till saker utan mm. att jag avbryter dig Nej, men jag är lite så här För jag, jag tycker jag lag att vi är ganska dåliga på att berömma Varandra. Så att jag tänkte mm. fråga honom när han fick beröm senast och när mm. han gav beröm senast. När fick du beröm senast? Eh, du, det fick jag av dig igår. Är det sant? Vad har jag sagt? Det här är förträngts. Att du tycker att jag var bra. <laughs> det jag säger saker på löpande band utan att, utan att stå för dem. Nej, Bara för att locka hit med annars hade jag aldrig kommit. Mm. Nej. Nej då. Och lite så här, um, om han fick beröm eller kritik som barn. Mm. Det tycker jag är ganska intressant. Absolut, och hur det formar en person. Precis. Hur, fick du, hur var det för dig? Jag tror att jag växte upp väldigt så sådär... Eh, jag blev eh, väldigt snabbt... Något, säger, det låter ju jättesmörigt, men... Patos. Jag hade ett stort patos. Mm. Äh, allt ifrån att jag räddade djur som var på död. dö. Det kunde ha varit en så här äh, stackars äh, nyckelpiga som las inom burk. Som det då trycktes hål i locket på, ska jag poängtera. Äh, vad till... hade hänt nyckelpigan? Äh, det var lite oklart vad som hände. hänt. Den såg <här> ensam ut. Uh. I verket, själva verket så var jag så här pet bait man, fast med djur. Liksom. Plågade <här> djur. Nej, det gjorde jag inte. Här. Nej. Nej, men jag var väl ganska, så här, Jag tyckte det var viktigt att... Det här med självbild är jätteintressant mm. Hur man ser på sig själv Och hur man, faktiskt, hur man på något sätt manifesterar sig själv Det tycker jag, jag tror att det kommer ska bli gär... väldigt spännande Ja faktiskt. men nu, jag tror att det kommer ganska mycket Från, från ens föräldrar och Hur de tänker ja, En av mina bästa vänner eh, Vi satt och pratade om det och han bara Men mina föräldrar har ju sagt till mig att ingenting är omöjligt Så jag tror att jag kan göra allt mm. Och han är en sån som gör allt Som faller honom in Kan du bli avundsjuk på det? Ja, absolut Alltså han är så här, nej men nu, nu känner jag för att segla jorden runt. Och man bara, ja okej, ja, men det låter spännande. Och sen så kommer han liksom fyra veckor senare bara, ja, men jag har bokat resa nu. Jag har fått plats på ett fartyg. Man bara, okej, ja. Så att i, i, i hans värld så kan han göra allt. Mm. Det finns liksom inga hinder överhuvudtaget. Men det är ju jag tycker det är intressant också att prata om makt. För att mm. självbild och makt har väldigt mycket ihop mm. Jag ska fråga Alex om han ser på det Men för mig är det väldigt mycket så Att det har varit en jättedebatt om, om, om framförallt kvinnor Och vad säger man, kan man säga så, Och att man på något sätt ska vara en bra förebild Och jag pratar mycket om att man ska vara en bra förebild Och sen är det ganska luddigt det begreppet ja. Vad är en bra förebild Och med för i min värld så går det väldigt mycket hand i hand är du en mäktig person oavsett på vilken arena du spelar så, mm. säga, så har du också en jävla osexigt ord, men du har ett ansvar mm. och för mig så är väl det ansvaret att jag försöker leva lite som jag lär, att jag försöker eh, på något sätt vara var en god person men mm. vad är det för dig? Ja oh, gud Alltså jag, jag tror så att jag hade nog haft lite svårt Att, att måla upp mig som en god förebild Jag tror att jag är det på många sätt och vis fast mm. in, jag tror inte att jag skulle vilja eh, Profilera mig som det Just för att eh, jag tror att man kan bli stressad Av just det ansvaret som du säger Att man Det blir svårt att göra misstag på något sätt mm. Jag tror att jag är ganska många sådana Eh, nej, men, nej. Eh, men att vara en god person är väl mer att eh, man behöver inte sparka på de som ligger ner. Liksom. Nej, men det är god person, så här. den goda viljan. Även nu det... har vi, det här är live-radio. Hej Alex Jolman, välkommen Du ska sitta där. <laughs> det här var absolut inte ditt fel, det var ja, det vårt var inte fel. Inte fel. Det var, det var helt ja, det var. du det får ta taxi är... ja du, du får ta av dig och sådär. Hej, Alex. hej, Emma. Nu hälsar Alex och Emma ja, på varandra. Det var mm. dumt. För att jag, vänta, var, jag, var det så, dumt? är Jag ska inte göra det för jag känner att jag är lite frossa Okej. Okay. Ja, eh. vi har vi, har, vi har, vad heter det? Så här, här så det är lugnt. Jag skickar lökarökningen till dig här? till dig liksom. sen. Men vad, du eh. känns det att du var tillbaka här då, på gammal eh, mark. Jag. Eh, ja, gud vad skönt. Jag <laughs> fick du på i luren också. Äh, men jag eh, har en speciell relation till Radio 1. Jag älskar Radio 1 mm. och vill gärna komma tillbaka hit. Mm. Eh. Någon gång Jag har ju aldrig haft så kul som när jag hade mitt program här för När var det för? I innan, våras Innan, ja, precis. ja. ja. <laughs> innan, för tid, innan. jag vet inte. Men saknar du det? Ja men jättemycket men jag, har nu, mm. jag har nu mailat till chefen här Men de tycker att det, de vill inte Ha något att göra så länge jag gör radio Från andra, äh, andra kanaler Jag förstår Så de vill liksom ha någon så här exklusivitetsavtal Vilket jag tycker är såhär Eh, alltså, det kan man ju ha om man får massa med pengar. Men jag, mm. jag, gör aldrig radio för, jag har aldrig gjort radio, radio för pengar. Mm. Utan bara för att det är kul. Mm. Och då skulle jag gärna vilja bara göra radio lite vad jag vill. Därför mm. det får jag får i alla fall inte betalt för att vara exklusiv. Då kan vi jag, jag göra radio här och där. Och du får så. helt enkelt ta det här med min chef efter programmet. Ja, men jag, jag, jag mailar honom. Ja, han men... sitter här borta. Så du får... Men du vi, är mitt in, vi han snackt lite innan du kom ja. här. så vi, vi pratar om makt. Det måste jag ju fråga dig. Hur ser du på, på den makt du har? Den är ju väldigt. Den är, jag har ju tack, jag har en möjlig makt i alltså det att jag, jag skulle ju kunna ha makt för om jag tog det jag gör på allvar. Men jag är ju mest en tramsande person som liksom, alltså skriver saker som. Alltså, trivialiteter och där finns det inte så mycket jag kan ju roa och så men det är ingen mm. makt i det men om jag bestämde mig för att jag ska driva palestinafrågan i mina medier mm. då skulle jag ju ha en enorm makt säkert men jag, jag har ju aldrig lyckats sitta den, den drivkraften tyvärr men jag tror inte att folk tar det på allvar ändå är det? Nej, jag tror väldigt sällan. Alltså jag rör mig bara i väldigt så här enkla medier. Alltså banala medier. Inte för, jag, för det här är banalt. Det här är <laughs> Vi är jätteglada att du är här. Ja, är vi ska här. prata om massa grejer. Vi ska prata om ditt författarskap. Vi ska prata om den framtida Alex Kjellman. Jag är jätte nyfiken på vem det är. Mm -hmm. Men om vi fastnar lite vid makten, eh, hur många läsare har din blogg varje vecka? Vet du det? Nej, eh, det, nej kanske 50 000 unika eller 60 000 unika veckan. Mm. Det var jag har på ett år ungefär. Jag vet Nej. inte, jag kollar inte mina siffror. Nej, du eh, ser. Det är bara... eh, men det TV-program då, Shulman show som nu ska börja sändas i. Jag har svårt att säga det, kan inte du lära mig A uttal? Julmann show. Julmann show. Ja, det, är men, det, är, det är två ljud per ja. mm. det där går det bra. Där ju, där har vi ju jättemycket, kanske en halv miljon tittare varje vecka. Mm. Och det var ju där i det programmet där jag då honade dig så mycket så att du blev så arg. Arg blev jag väl inte direkt. Jag, jag det blev var blev vansinnig. Nej, det blev jag inte. Det kan ha låtit lite tillspetsat. Jag har aldrig varit med om en sån attack mot mig någonsin. Jag har ändå varit i media var otroligt läge. Hur menar du att det var en attack? Nej, men det var, jag, jag blev ju attackerad av dig. Det var, mm. Men det, det är inte så att jag, jag vill inte bråka här nu. Men nej, det var nej, intressant är... i, i, i det flag. att jag under ett under tio minuters tid så fick jag veta att jag var en mm. kvinnohatare, jag var en mobbare och jag var eh, Men ska, ska jag berätta varför jag reagerade så hårt? Mm. Eh, om vi ska lyfta det från Twitter, för alla våra lyssnare har inte Twitter och följer ju inte dig och mig Alex. Nej, men jag kan, Nej. Jag, jag, jag kan spela upp klippet jag har det med mig här i telefonen Okej, okay, ja visst, men, men jag tänkte bara fråga dig ändå ja. för att det här är lite större anledningen till varför jag reagerade så starkt på på, att, eh, på ett, vad jag tyckte var ett hån det var att ja. eh, det, det, jag upplever det som att det finns många människor inklusive jag som tycker att du ibland, du är genial på så många sätt, och har en fantastisk penna, du är en grymt begåvad person, men mm. ibland så måste du på något sätt, känns det som att du måste stå på andra för att känna dig lite bättre själv. Det är, är liksom, känner du grunden det? i det, det är, vill du mena, grunden i din kritik? Ja, alltså, jag... jag får kritik ganska ofta från olika håll, men när jag, eller som när det delas ut av dig på något sätt. Jag, jag började tänka ganska mycket. Ja. Och så började jag analysera det ja, här beteendet. Så här är det. Det, jag, här eh, ja, det, det. Delar av det jag gör. Jag gör ju andra saker, skriver böcker och så. Men delar mm. av, av det jag gör eh, är, handlar om att tycka saker. Mm. Jag tycker saker om Radio 1. Eller om Mix på. Eller om dig. Eller om dig, Cissi. Eller mm. om TV4 och sådär. Mm. Och eh, då har jag liksom någonstans en regel. Att jag, jag har all rätt i världen att tycka saker framförallt om dig Cici, som ju är en uppburen mediegestalt som har en egen talkshow på Radio 1 mm. och som mm. också figurerar i TV4 och mm. på massor av andra platser. Du är ju då en person som jag tycker att det är vettigt att prata om eftersom mm. du då är en, en maktmänniska. I det här jag fallet, makt, ja, mm. Men i det här fallet så, var det ju, så blev jag så förvånad eftersom det var, ju, det var, det var ju en väldigt subtil eh, liten sägning jag sa. Jag sa mm. Det jag sa var... Säger du var nej men, det jag sa var så här. Nej, men, Låt mig sp sp spela upp det. Ja, du kan få spela ja. upp det, Alex. Det är lugnt. Det här sa jag. Det var det som, mm. som skapade sånt otroligt uh, hat. Eller, var det, eller vad det nu var. Men, uh, en otrolig reaktion hos mm. CC. Jag kan väl hålla den så här kanske? Mm, du kan hålla den så där. Det går bra. Ja. Se om det hörs någonting. studion har en direktlänk med Cissi Valin som en ny reporter där på länkkanalen av anledningen. anledning. var det. Det var det, det var precis. Det. Ja, av den anledningen sa jag. Och sen så skrev du på Twitter att jag hånskattade. Det var jag hon ja, jag skattade ju aldrig. Det var däremot så fnissade ju Gry Fossell och jag tror Marcus Larsson ja. mm. åt detta. Och det var ju en liten passning till dig. Mm, absolut. Men, men, och, men om, och så är det ju ja. jag tycker att då att alltså, jag, ska, jag ska inte här liksom, jag, jag är bara en vanlig person som tycker saker men jag tycker såhär med Sveriges största blogg och ett av Sveriges mest sända webbtv-program exakt mm. eh, dock är jag inte på Sveriges största kanal tv4 som du nej. men eh, jag tycker att du gör många saker, ibland är du bra och ibland är du dålig och mm. okej, ibland så, så om man tycker att, man är, att någon är dålig då, tycker jag att, då får man väl, väl kanske säga det men jag tyckte mm. det, det var inte så farligt det, det, det, jag, det jag sa det, men, eh. det, var, det, var, det var ingen så här, det, var nej, nej. Det, var, det, det var inte mobb som du sen skrev på Twitter, tycker jag. Nej, det, det som sagt som jag fortfarande pratar om det handlar inte om att jag på något sätt eh, är ledsen eller känner mig sårad, utan det handlar väl egentligen om för mig var det som ett symptom på ett eh, Ja, men ett, ett beteende som du ofta har och att du faktiskt går ganska hårt åt kvinnor det är ju ganska sällan du hånar och sågar Bra. och ger pikar åt gör, män det här tycker jag det här, det här är intressant för ja att absolut, jag... ja, men om jag ställer en ärlig fråga kring ja. det, är det, reflekterar du över det själv eller är det någonting som du nej men allt mer så gör jag det eftersom mm. du och ett par till säger att det är så men jag jag är ju, eh, jag är ju eh, eh, Nej, men så här det, det, det finns ingen sanning i det. Alltså jag, jag, jag tycker ju saker om massor av människor. Mm. Främst män faktiskt. Men så okay. fort som jag numera tycker någonting om en kvinna så då använder man då eh, från, alltså från vissa håll det här kortet om att jag är då misogyn och att jag är en kvinnohatare och så där. Mm. Jag skriver, jag, då har jag, jag rensat mig själv, kan det verkligen vara så? För att det, jag, jag blev alldeles iskall när jag, när jag får höra det Att, att jag mm. skulle då pinpointa kvinnor och bara välja att hata dem Det tycker jag, alltså, när, när, mm. när jag slog så av det att det skulle kunna vara så Då blev jag, då blev jag skamsen och, mm, jag och, och så, Ja, jag förstår det och då så kontrollerade jag så bara, det är klart att jag har, eh, att jag har tyckt om kvinnor eh, om Blondinbella eller om eh, Kissy eller om allt mm. det som jag tycker är banalt hos dem har jag sagt högt och, och det står jag mm. för, eh, fortfarande mm. för. Men de stora liksom dusterna som jag har haft i mitt liv har ju varit med män. Det har varit Marcus Birro som jag har haft livslång, känns det För Hur är det med er nu? Är det Men hälsar och så, om ni ses? Det gör vi. Ja, det är bra. Han, var, han var med i så och ja. vi, vi pratade ut, men han är ju en speciell person. Extremt lättkränkt och, och sådär. Och, och, något, jag har ett något... blogginlägg här, förlåt Alex, ja. men, som du har skrivit. Uh, rubriken är, detta är publicerat den 1 oktober 2011. Ingen ja. är mer lättkränkt än jag, ja. signerat Alex Shulman. Ja. Är det kan det hända att du hamnar i clinch med folk som du känner igen dig själv väldigt mycket? I? Kan det vara så? Nej, jag vet inte men jag vet ju att jag, att jag, jag, alltså jag är extremt lätt, lättkränkt. och det är ju också ibland så är det ju väldigt bra att vara det, men ofta så är det ju inte det. Det, det. det är ingen härlig grej att vara lättkränkt. Nej, Eftersom att du är lättkränkt, hur, hur hanterar du själv när du får kritik? För att eftersom att du är en, en väldigt um, som du säger självtyckande person ja. så är det ju då är man ju som mest utsatt. Ja, men så, hur man, hanterar nej, du nej, så här, jag skulle aldrig det skulle vara jag som tycker så mycket om andra det skulle vara svårt för mig att reagera eller sådär, utåt att liksom bli irriterad på folk mm. som tycker så saker om mig, det får inte ske alltså, men det hindrar inte att jag kan bli ledsen om någon som skriver att jag är en idiot eller men det ska mycket till för mig att gå i svaromål och säga va, va, vad pratar de om det? för mm. att jag har ju valt den här, det, här, det här spåret i mitt liv, mm. att tycka saker om andra och då måste jag också tillåta mig själv att Folk tycker om mig. Exakt. Precis som det är med dig, kan det se, då, mm. du är också en tyckande person. Och då tycker jag att det är... Att det, mm. Då är det på sin plats att man också kan ta att andra tycker om en barn. Men hur hanterar du då? Även om du kanske inte går till svar eller om du gör en offentlig grej av det så antar jag att du tar åt dig? De som tycker saker, ofta är det så att jag är ful att jag ser ut som en häst eller att jag har fyra tänder och sådär. Och det, det är ju en, en ganska låg nivå, ja, det är ganska Men ibland så kommer de ju åt den. Och mm, det är ofta mm. när, man, när de säger saker som är sanna. Mm, mm. Ehm, Men om vi, förlåt Alex, ja. jag ska, vi ska återkomma. Vi ja. har ju lång tid på oss. Ja, ja. Det här med, med misogynitet eller kvinnohat. Ja. Jag har aldrig läst att någon har påstått att påstått att du hatar kvinnor. Däremot så det som min ska jag säga, kritik grundar sig ja. i det är att du, flertal tillfällen har gått på kända kvinnor framförallt och eller väldigt oprovocerat om att de är, kommer vara dåliga mammor, de hatar sina barn. Birgitta Olsson ska börja jobba eh, hemifrån och kommer därför inte ha tid att ta hand om sitt barn. Jag har aldrig sett att du har skrivit så här om en man som ska bli pappa. Det är väl med det jag... Jo, Biro, Han eh, skrev ju en gång <skratt> i Twitterlägg. Där han var på någon gig i Åmål. Mm. Eh, och han, han hade vunnit en någon bokläsning eller någonting. Mm. Och då fyllde hans son ett år. Och mm. då så sa han så här, min älskade Milo. Mm. Jag skulle kunna gå igenom tusen krig för att få vara med dig. Mm. Och, och då sitter han sig i Åmål. Det bara, då då, då, man då så här, tyckte du till om det. Ta tåget hem till din son, då eh, tänkte jag. Och skrev, mm. och, och, och skrev ja. mm. men, men jag. Men jag, jag, alltså jag, jag hoppas att jag inte hamnar någonstans där jag... Omedelbart måste tänka efter. Nu skriver jag om en kvinna, och det kanske inte är bra. Jag, jag skrev nu en tweet här om Modveckan. Mm. Jag vet att Modveckan mm. introduceras ett stort intro på engelska. Ja. Ja. Mm. Otroligt fånigt. Och när jag satt i taxin här och skrev det, och mm. tänkte jag så här: Men vänta här nu. Är jag är jag en kvinnohatare nu. Modveckan är framförallt en kvinnoangelägenhet. Eh, och då, då tänkte jag till. Mm. Och där måste man ju, det får man akta sig. Det vore ju mm. fruktansvärt om jag inte. Om jag liksom är rädsla för att du ska bli uppfattat som um, en kvinnohatare och inte kan tycka precis vad, vad jag vill. Vi ska, Men, förlåt Alex, ja. vi ska ta reklam. Vi ska det är intressant att prata mer om det här med kvinnor. För jag, jag tänker mycket på det. Vi ska mm. inte förglömma detta. Nej. Alex Schulman i studion, skriv på Twitter vad du tycker om det här. Radio 1 i hashtaggen, vi är alldeles strax tillbaka. Radio 1, Sissi Barlinen. Alex Julman är i studion och berättar om sitt liv, kanske man inte ska säga. Men vi pratar om väldigt mycket. Vi ska senare prata om hans författarskap som är väldigt uppskattat. Hans väldigt lästa blogg, sedda tv-program. Först Alex Kjol... de dåliga sidorna tycker jag. Vi, tar... ja, vi, på vi avverkar dem först. Ja. Den komplexa eh, jo, du personen. jag hatar ja, Vänta lite Alex, nu ja. är du helt på gröten. Emma Fellman är också här. Ja, förlåt. Nej, det är ingen fara. Mm. Nu är fel mikrofon på ja. vilket vilket gav vilket... mig ju känd från Idol. Det visste jag. Jag kände det på en gång det fanns en dål närvaro nu i rummet. Satt, du satt nu en epitet på Emma här. Ja, och era idol, idol, det var idol, Alex. Du är kul att Du känner från se och hör kan jag säga Ja, det är jag faktiskt. Ja, du började din karriär där. Ja, och så skriver jag skrev en artikel om Uppbrunnberg hade 23 individuella faktafel i en samma text. Eh, 23. Ja, och det var rekord också för se och hör. Så jag har aldrig varit med om det. är ofta fel det säga jag hör, det, vet man ja, ja, men, men det där men, var liksom ett sanslöst rekord som gjorde att jag blev utkastad. Fast det kunde han väl ha, Ulf Brunberg. Ja, han blev väldigt sur. Ja. Äh, Trävde av vi, chefer att jag skulle fast få Fast det är inte han också, lite småkänslig. Han ja. ja. Han, var, han var med i Showmarshow en gång. Men det är, de är ju speciella, de där människorna. Men det är ju väldigt, Vilka sådär, människor tänker du på då? De som är liksom sådär, som har närvarna utanpå, som reagerar... Ja, du vet, sådär, ja, de, de som är liksom väldigt... Är du, hur uppfattar du dig själv som en sån person? Jag är sån egentligen, men jag, jag väljer ofta att inte visa det så mycket för att jag tycker att det är... Fånigt på något sätt Varför är det fånigt? Eller du menar att det blir för dramatiskt? Ja men man ska till, alltså, alltså, jag, ja, men jag vet inte jag, jag, jag, Som jag sa förut Jag tycker mm. att man, jag ska inte hålla på att reagera såhär, När folk tycker saker om mig Det är mm. ju helt naturligt Jag har ju valt att gå, gå den vägen mm. så jag tycker ändå att det är fascinerande Att du ändå på något sätt säger att du kan stänga av det Och att det är här, Ibland så kommer de åt dig men, men oftast inte ja. För jag är här Det syns väldigt sällan på mig om jag blir kränkt, fast jag blir det väldigt, väldigt stolt. Jag är ganska stolt. Jag är extremt stolt. Man ser det för du är rakryggad. Visst, ja, jag kallar Emma för den skonska valkyriern. Ja. Ja. Äh, men Alex, vi, vi ska, det här är ett väldigt tillspetsat ord. Men kvinnohat ja. har ja. ju jag aldrig hört att någon har sagt om dig. Det är, det är ditt eget ord. Nej, att, du, du, du skrev så. Jag jag att du är kvinnohatisk. <laughs> Gud, nej, jag det Jag har aldrig skrivit att du är kvinnohatisk. Nej, du Nej, vad ni schaffar, Nej. Jag är ju ett gift par. Du äh, skrev nej, det skrev jag inte. Det var du som skulle handla. Nej, men jag har ju googlat såklart och det är ganska mycket kvinnor som uppfattar dig som ganska, jag kan inte säga misogyn för ditt är ett starkt ord men att du lite slentrianmässigt, jag kommer ihåg när du, var det aktuellt eller rapport du stod i Alex och så pratade du om att de här bloggarna, de, de mm. största bloggarna med undantag för dig och din brorsa är ju mm. Drivs av kvinnor i yeah. Sverige, bland annat din fru som har en jättebra blogg ja. eh, och då, då sa du liksom att de här modebloggarna det är ingen substans, Nej. det är blusar och handväskor ja. och då, då fick du mycket kritik som det gick jag. ut på att ja, men vad skriver du med substans? Ja, precis. Och det gör jag ju inte alls. Nej. Men, nej det är verkligen inte men och det äh, var där kanske jag försöker förklara varifrån Det inte det här är ingenting som jag satt och tänkte nu Utan det här är något som ändå figurerar på internet ganska mm. mycket Att man pratar om att du är ganska Går extra hårt åt kvinnor ja, då, det, får du, så. Du, det här är för <laughs> på att försvara dig Men du får ju såklart bemöta det här Ja men herregud alltså, jag är, nej, men alltså, ja. En del av mig tycker att det är helt befängt Men en annan del av mig tänker också Vad fan eh, kan det vara så mm. Och då eh, och då men jag minns det där aktuellt slaget, det, alltså, det var verkligen slentrianmässigt Jag hasplar ur mig Men man får inte glömma bort att det är Precis det jag gör i livet Hasplar ur mig saker slentrianmässigt Och det finns ingen, det finns ingen um, Tyngd i det Och uh, jag hasplar ur mig Slentrianmässigt trams som män också mm, ja, men jag, men men det men kan du förstå, utan att man behöver dra på den stora växeln och säga att du är en kvinnohatare för mm. det skulle jag absolut inte vilja säga att du nej. är men att du lite slentrianmässigt ibland går extra hårt åt kvinnor nej absolut inte, Eller, alltså, det, alltså, det kanske jag gör men det är, men är det inte jag medvetet nej, verkligen inte, nej. men det, det skulle ju i så fall innebära att jag medvetet tänker att jag. Alltså, men kvinnorna ska ha lite extra skit nej men så kan man ju tänka det är ja, att de som på, tänker så jag undrar om det gör det det, det undrar jag verkligen. Alltså, så kan man inte se. För mig, alla, alla som jag tycker om det är folk som rör sig i den här lilla ankdammen, och det mm. är både män och kvinnor. Men, men, det, men däremot så tycker jag att det är väldigt intressant det där med den liksom omedvetna för det kan vi i alla fall slå fast det är mm. att ni tror på att det inte är så att jag sitter med en strategi mm. och väljer ut att nu ska jag liksom hata kvinnor här men, men däremot så, så kan ju sakligen inte ske omedvetet och det är mm. jätteintressant för det vet jag ju knappt om själv då men det här har jag funderat ganska mycket på jag har, det, är, har det varit jobbigt och har det varit någon sån här jobbig insikt för dig eller är det mer att du funderar Nej men det är en jobbig insikt till exempel att jag mm. har eh, eh, ungefär Två av tre gäster som har är män. Det, det stör mig så fruktansvärt mycket. Mm. Eh, jag hatar det. Eh, att, att, att det är så. Och jag skäms över det. Och mm. eh, jag är livrädd för att eh, hamna någonstans där man bara, där man liksom själv är manlig och pratar till män. Mm. Eh, det är också rent kommersiellt åt helvete. Mm. Jag, jag tänker på Philip Fredrik. De är ju underbara. Geniala. Men de Absolut. kommer aldrig bli angelägna på riktigt så länge de håller på med detta eh, gubbande. Mm. Eh, då kommer de aldrig det liksom bli riksanliggande och, och, och det är samma sak med mig jag vill också gärna vara liksom, jag, vill, jag vill ju inte hamna i, det, i den på den men, men, men det är, det är intressant för jag är också en producent som är man. Mm. Och vi har en, och en av våra nära som så här innehållsmänniskor är också man. Det vill säga mm. vi har många män som gör det här programmet. Vilket mm. gör att, så här att när, var kommer de kvinnliga världarna in? Ja, det måste vara min kvinnlighet i mig då som man kanske kan utnyttja. Eller kallas eller så där Men det mm. kommer, inte, kommer inte komma från att vi är män som gör programmet. Ja, men, men hur kommer det sig mm. att, det bara är, eller att det är två av tre gäster som är... Men. Ja, men det ja, måste ju ändå du kunna styra över lite också. Ja, men jag, jag ska inte skylla från mig alls. Därför att det, är, det är klart att det är mitt fel ytterst. Men vad beror på, ja, du på? Ja, men alltså det de här det finns ju folk som säger så kvinnor säger alltid nej och sådär jag, fatt, jag tror inte det stämmer riktigt alltså är det kan det verkligen vara så vad tror du nej. har, har du någonsin på twitter jag, nej, nej jag, jag, jag twittrar ju jag, precis jag, kollar, jag måste ju kolla vad folk skriver ah, på twitter samtidigt okay. eh, du kan vända dig till mig ja det, det, det var som att hon <laughs> ja, inte brydde jag kände det, det. Jo och äh. alex jag lyssnar jätte <laughs> men det är äh, det, det, det, det är ja. men alltså är det har du frågat lika mycket kvinnor som som män till att liksom komma till lite Nej, men det är inte jag som sköter det. Men jag säga att jag kräver att varannan gäst är kvinna. Ja, mm. det är jättebra. Och det kräver jag av min kasta. Men det är inte bra, eftersom det, det, det blir inte så. Nej, men det är bra att ha har men den du, ambitionen. Hur kommer du säga att det inte blir så då? Ja, det, det, det, ja, ja, ja, det, du vet jag, vet du vi, vi får prata mer om det här. Vi måste ta nyheter ja. här i Radio 1. Mm. Vi har, det blir spännande. Ja. Det blir spännande helt enkelt. Alex man går ingenstans. Stanna kvar ni också. Radio 1. C <gör> Välkommen tillbaka till C C denna den Emma Fellman i Sidekick i studion och den fantastiska gästen Alex Julman är här. Hej. Ja, ja, du får den nästa frågan. Ja, du får den frågan. En sak som jag nu vill jag inte. Du tar över programmet här, men det är inte fråga här. En sak som jag nu vill inte att jag blir uppfattad som kvinnohatare men jag Nej. undrar här C mm. när du säger tack att du ringde är det ett medvetet liksom, eh, b, som bruk av av det uttrycket eller säger du bara så? Jag har har fått mycket skit för det här. Det, det ligger rätt i munnen. Ja. Jag kan inte... Jag har valt det. Du... Jag har valt ja. det. Och sen så får folk bli jättearga. Ja, tack fattar. för att du ringde, kan jag säga. Men jag, jag har det fört en lång kamp för att jag ska få säga tack att du ringde. Ja, men jag fattar, jag tack bara. att du lyssnar. Ja. Det har blivit en grej Man nu. får leva med det. Ja. Men du Alex, vi, vi ska ju... Jag tycker du är lite hård mot dig själv. Du kallar dig själv och du menar att folk tycker att du är kvinnohatisk. Innan pausen pratade vi om att eh, jag upplever att andra upplever också att du ibland kan vara lite slentrian dissi mot kvinnor framförallt. Men det är ju inte sagt... Det är ju inte ett likhetstecken mellan att du är kvinnohatisk. Mm. Jag tänker vi föröver det på någonting positivt. Vilka kvinnor, för du, du sa innan till Emma här också att du eh, lider av att ni inte har fler kvinnliga gäster i, din, i ditt tv-program och sådär. Mm. Vilka kvinnor ser du upp till då? Har du några sådana här favoriter som du tycker är skitballa? ja min fru har jag ser upp till såklart hon, ja. men det är också bekymmer. förutom att du älskar henne sådär, varför ser du upp till henne? Nej men för att hon är ju, men det ser hon ju jag kan ju inte professionellt kan jag inte skriva en text längre utan att visa den för henne och så får hon, alltså jag kan ju inte mm. göra ett handtag längre jag kan inte ta ett steg Det är sant, hon äh, står väldigt nära så ja, Hon ja. kontrollerar och läser allt och så mm. och när jag har, nu tänkte jag på att jag kanske skulle göra någon, här, någon liten show eller någonting mm. på en scen du har en scen här. Vad, vad vill du göra, Alex? Mm. Jag bara, jag ska fundera. Så funderar jag tre dagar, och inte på någonting. Mm. Och sen så, eh, så pratade jag med Amanda. Mm. Jag bara, vad tycker du, älskling? Och då så mm. sa hon så här, du vet du vad du borde göra? Och det här är intressant, för det knyter upp säcken. Mm. Du borde göra no någonting på samtidens behov av bekräftelse. Mm. Eh, som ju också speglar din egen behov ditt eget behov av bekräftelse. Och, Kul, vilken smart fru ja. och då tänkte jag så här, fan det är ju genialt. Det, om, mm. man, om man kunde berätta någonting om samtidens samtidens tidigt som man berättar något om sig själv mm. eh, och då börjar det då du här du har börjat skriva på det här så alltså. nej jag bara det ligger bara på det idé. En tanke. Ja, jag ska ja. skriva klart min bok och sen i höst så ska jag börja skriva manus på den här tänk mm. men, men det var bara för att ge ett exempel på hur hon eh, hur hon är sådär, som, som gör att jag blir helt, jag är helt Inte bara älskar henne, jag är helt beroende av henne mm. nu, nu smsar du någon kompis här, Nej, eller? jag är smsar mm. inte någon en Någon mer som din fru Ja precis, jag smsar din, din fru Och här. som inte Nej. är så familjemedlemmen ja, okay, som Utan, som familj. någon, har, en... någon känd person Eller mm. någon, Ja, um, ja, ja, ja vi, vi okänd Karilla Gynning det mm. älskar... var ganska bra. Ni är ganska bra kompisar ni. Ja, vad ska jag säga? Ja. Någonting hände när hon träffades den där killen. Jag tror han jag tror han hatar mig. Känns nu imorgon kille. Ja. Och har ja, du gjort för att det? Nej, jag vet inte. Jag tror bara att, Han kanske tror att vi har haft sex eller någonting, men det har okay. vi inte. Nej, vi kan dementera det här nu. Ja, men, men varför är hon så här? Vad är det med hennes misslå? Jag tycker om henne i det, att hon, det, som, du står, det som står på, ditt arm, på din arm på franska. Mm. Vad, mm. vad är det nu igen? Mod? Det dödar konsten om du inte vågar tillräckligt. Ja, och mm. där har vi en tjej som vågar verkligen. Hon mm. vågar ju då påstå att nu är jag konstnär. Och alla mm. skrattar åt henne. Och sen så plötsligt så gör hon ja men skit mål. En ja, du jag har det ja är jag var och jag måste också säga då att jag var också så här vad fan ska det här gå mm kvinnohatare som jag är. Nej, men nu får du sluta, Alex. <laughs> men, jag tycker inte synd honom men, nej, nej. Men sen så blev jag väldigt <laughs> positivt överraskad. Jag blev, blev nästan tagen av de, mm. de här målningarna. Mm. Eh, så att, och hon, det är inte bara det att hon är duktig utan att, att hon också vågar. Det tycker jag är jävligt coolt. Hon, är, hon ser väldigt sällan hinder. Utan hon kommer på en idé och sen kör hon på det. Ja. Det är mm. coolt. Det... Har du några fler? Sådär? Det kan vara utländska, det kan vara någon artist. Någon som du... Det kommer jag på, man pratar ganska sällan om vad du gäller för musik Det har ja. jag aldrig har läst om Nej, det blir på att att jag är på banal, superbanal Jag lyssnar bara på musikaler Är det så Andrew, Andrew Lloyd Webber ja, men är, är du det? Nej, det är min favorit Vi ja. hade ett, ett, ett inslag, det var lite hat mot musikaler faktiskt men Vet du att de ska sätta Rocky så... Das Musical I Tyskland Aha. Baserat på Rocky-filmerna och då så uttalades det som en kränkande nej, nej, det var, det var mest det jag faktiskt. Jag tänk, undrade lite hur ska det här gå? Ja, ja. Nej, jag men, kränkte Rocky. okej, ja. okay, vi, vi skiter i det. Jag tänker om men det förvalt, nej, vi okay. bara, du vill prata om musikaler nej, men det är fantastiskt med musikaler. Ja. Eh, eh, anthem man har hört den ja. ja, den är så jävla bra. Eller, eller hela, egentligen hela den här Phantom of the Opera mm. är ju fantastisk. Och också alltså Lion King musiken, Circle mm. of Life och Can You Feel the Love Tonight så de är ja. jag att jag hade mycket fördomar mot dig Det trodde jag aldrig Alltså jag nej, inte gå men det, nej men det är ju enkelt det är det det. <laughs> det. är det. Ja, och så och, ibland mm. så får jag den så här lyssna på den här, här eh, eller jag eller jag mässade Fredrik Wikinson. Mm. Eh, snälla hjälp mig att bli lite mer musikaliskt bildad. Han är ju han, super Ja, han är så här, så här, super cool. Ja. Ja. Och din chef på TV4 eller är det chef din kollega Börjeson på 4:an um, som Jesper Börjeson? Det är ju duktigt där. Mm. Ja. Och, han är duktig. och eh ja men då fick jag några låtar och det var mm. helt det var, det var jag kan inte, inte äh, återge. Nej, det var hemskt. jag du vill ha det enkelt. Komma du får komma fram till ja. Okej, men vi pratar om kvinnor och vi fastnar lite i det. I din uppväxt då, du har en väldigt bra relation med din mamma har jag förstått. Du skriver ofta om henne och ja, hon verkar vara en så cool, stark kvinna. Ja, allt ja. mer. Hon är ju men verkligen stark men också speciell får man säga. Ja. Men som, men, Vems mamma är inte speciell? Nej, det, det är det jag menar. Jag säga. <laughs> det Min morsa hämtar mig på dagis kroppstrumpa. Det var lite pinsamt då, tänkte man. Men... ja. Jag förstår det. är också. Där. jag är uppvuxen en, en bit utanför Lund och alla mammor där hade tights och så här stor mjukis tröja och min mamma kom i dräkt och högklackade skor och var så riktig power. Aha, och jag var snälla då? kan inte du egen företagare. Snälla kan inte du bara komma som de andra någon annan gång och du vet nu är jag skitstolt över att hon kommer hämta med i högklackade skor. Men det fanns ju någonting. Men. Det, det fanns ju en ordentlig skammen gick över till Stolthet ja, ja. Min pappa var ju en kollerisk person Vansinnig över minstas grej Om jag mm. hade väl liksom, tappat den här pennan i golvet Så, här, så hade han skrikit i Raseri mm, mm. Och, och, och jag skämdes så alltid av det. Och mm. när vi gick in i Bastur Mm. Så heter det i pluralen. Bastur, bastur. okej, okay. inte bastus Nej. Nej, bastur tror jag För det är en förkortning av badstuga mm. ja, Skitsamma <laughs> Wikipedia sitter här <laughs> ja. Då så blir pappa alltid Vi gick alltid på offentliga badhus Och då så sa pappa alltid hej när vi kom in i bastur Men det är ingen som svarade Det är någonting med nakenhet som gör att mm. man inte vill prata ja. Och då blir pappa alltid arg Mm. Så han bara, inget svar sa han högt, Och då höll vi på att, av att ja. det var så pinsamt mm. år, efter, år efter år kom skammen Till slut, någon gång så bara hände Att vi bara eh, kände stolthet över ja. honom Att han vill vi vill stå på hans sida mm. Så när pappa sa inget svar Då sa jag, det är för jävligt, vad är det för, var det för idioter så högt, Och så satte vi oss på rad Tre sorgliga liksom, musketörer Gör du likadant själv nu Ja, men det här med mm. inget svar, det säger jag ofta, jag kallar vi, vi har ju ärvt många av de här ja. pappa-uttrycken. Så fort som ingen hör mig, om jag nu, nu talar jag med Sissy, hon mässar, då, då kanske inte hon svarar, då säger jag, jag inget svar. Nu tycker jag inte du ska underskatta för min förmåga här. Men du, förmåga. Jag tycker att det är ganska intressant att vi pratar lite om din barndom. Jag undrar, så här. fick du beröm eller kritik som barn? Jag läste Sissi Valins uh, Twitter häromdagen och där hon berättade om sin barndom och mm. att hon var väldigt bekräftad. Och uh, nu är det, behöver det inte vara fallet med dig, men jag, det där som du skrev jag, en förälder som säger du kan bli vad du vill mm. det kan gå åt helvete med sådana barn. Absolut. <laughs> ja. var, Eller, för att vi... de blir helt eh, konstiga. Till slut blir de helt såhär, konstiga i huvudet. Men är det inte det är lite ömsom nu, nu ska inte jag på något sätt förespråka barnmisshandel absolut inte, men om man om, såhär, örfil Kram, örfil, alltså ja, en verbal örfil fick, jag... fick, jag... fick du stryk som fick du som barn <laughs> ja, Alex? Ja, det fick jag, ganska ja. ofta också fast det, det var ju kanske en del av min fars liksom, han var ju äldre från ja. 1919 och då var det ju och från Finland och då var det mer så det sådär Men var, var det så att du ofta fick kritik eller fick du ofta beröm? Jag minns när jag hade skrivit en text en, en gång skrev jag en novell som heter Jordjättingarna anfaller och, så, mm. så, och när man kom med den här texten jag ville bli författare när jag var barn och då så kom mm. jag med texten till mamma och pappa och sen så när man står liksom bakoms bakom mamma och pappa för att liksom titta på mm. läsran nu och när, mm. när skrattar han till när när tycker han att det, och då blir jag jag vet man lär sig varenda av an, liksom, mm -hmm. och då var ju där var ju pappa alltid extremt liksom äh, vet det upp äh, vid, Alltså hon, han är uppmuntrad med väldigt mycket. dig ja, ja. Väldigt mm. en, en gång så, så, så, så skrev jag en dikt som jag skickar till jag skriver till, till morfar. Det också. Min morfar var ju författare, Sven Stolpe, otroligt känd. Ni vet vem det. Är. Mm. Ja, vi vet vem det. Är. Ja. Ja. Mm. och han eh, svarade då en dag mm. Alex kommer du sitta i eh, smällfet och ordensprydd mm. i Svenska Akademin ni, ni, vet nu att jag, ni märker att jag kan det här, ja, kan viktigt det här utan till så riktigt var den den uppmuntran. Mm. Ja. Men den har betytt eh, mycket för dig. Jättemycket. Mm. Så jag tror att föräldrars uppmuntran är ju alltså det det, är det som man, det, det, det är en men det bensin. gör den inte automatiskt till en, vad, man, vad en bra person innebär. Det är väl ganska svårt. Det jag att menar, Det kan göra en till en sämre person till slut. Ja, om, alltså, om man bara får uppmuntra. Men jag, men jag, för jag vet att det, ja, det, det är väldigt speciellt det där. Men barndomen överlag. Det är det, mm. Jag går igång på det som fan. Tänk mm. på det till den. Du skriver mm, det väl, det. Inte. Emma? Du eh, växte ju upp ni kom fram till här att ni föddades i Lund båda två Lund. i Lund intressant men berätta lite om Emma lite kort om om det här med bekräftelse din väldigt kort 7 8 sekunder har det som måste rycka Nej men jag jag blev nog eller min mamma har varit väldigt duktig på att bekräfta både mig och min bror men det jag var inte Nej men jag var jävligt irriterad över det faktiskt jag var men det där säger du bara för att jag är din dotter så jag jag tyckte det dementeret det själv sen min pappa lite mer sparsam Mm. Men är det så att pappor ofta är lite mer sparsamma och mammorna öser bekräftelse alltså, och så På min pappa var det nog mest för att hans pappa aldrig hade gett honom beröm. Nej, tror jag. Jag, tror det det är liksom... jag tror vet inte Men min mamma hade väldigt höga krav på mig jag höga krav. Pappa hade ju inte alls det Det var mamma som ställde krav, du måste utbilda dig och mm. om, om, du, om du inte gör det, du måste ha en grund Att stå på mm. en akademisk grund mm. och sådär. Det var därför som jag, gick in, som jag började utbilda mig Och läste mina poäng men, Vad har du jag, äh, jag har läst filosofi, film och litteraturvetenskap ah, bra, äh, Men jag inte att... en filkant Jag sa det någon gång förut och tänkte, jag, Det kan jag inte säga om jag ska bli statsminister nej, att, men, det, ska jag, det, nej men du ska du det var, Jag läste 117 poäng, saknade 3 poäng Ah, okay. och det var Immanuel Kant filosofi som jag ska läsa en trepoängskurs på men det var så tråkigt att det höll på att smälla av så då hoppade mm. jag av och tog jag på se och hör och då började jag en kändisrefererande bana som jag ännu idag inte har blivit av med men stör den dig? Ja, det gör Vill jag. du komma ifrån den? Så ja. Det ska vi prata om mer ja. Jag ska tisa lite Du är ju När man började följa dig eh, ja, men så här, Från se och hör Det är som ett löp Från och hörreporter Till liksom, Du är ju inne i fin, finrummet Du äter middag med John Geo ungefär Det är på den nivån mm. Du är en uppskattad författare mm. Man kan köpa din bok på Ica Där jag bor det, är också, det tycker jag är Det är ändå en De har tagit ett steg någonstans Det är ett steg <laughs> ja. Precis Du står bredvid Camilla Leckberg där och <laughs> Ja det var ju mindre bra har, <laughs> Nej Det var jättebra jag, jag, jag ser ju att jag har hört Jag ser ju att du skriver till henne på Twitter. h ja, Ja, det är. Eh, men det innebär jag vill en polisbil med Martin Melin. Fick du det? Ja, med min dotter också. Fick hon det var kul? Ja, hon var livred. Ja, livrädd. ja du avskräcka ja. henne. här <laughs> ska du inte hamna. Ja. Men, eh, men om vi återgår till det här med ja. just att du faktiskt du sa ju någonting där. Du vill lite som att du nästan pissar på att du själv håller på med kändis, att du jobbar inom den svängen. Nej, jag är bara besviken på mig själv att jag inte, att jag tog det beslutet för 15 år sedan, att jag fortfarande idag inte har tagit med ur det. Va, det. Vad är det som är jobbigt med det då? Nej, men Det är ju ointressant. Mm. Det finns ju något som är helt tomt i det. Mm. Och... Själöst ja, det, det bär ingenstans och Det finns ingenting i det Det finns ingenting intressant Det finns ingen, ingen nerv eller spänst i det. det Det bygger ingenting, det bara river Har du komplex för det? Uh, bara, alltså, som du känner själv att det här är ett komplex Nej, det är inte komplex egentligen För att eller Det är klart, om jag skulle träffa Nej men när jag träffar Young Jo mm. då har jag komplex för det då tycker jag att det är... För då vill du också ha suttit i fängelse för att avslöja ja, någon affär. exakt. Ja. Fast, tror du att du har haft möjligheten att skriva de böckerna som du har gjort om du inte hade tagit den vägen från början? Nej, men ja, till slut kanske. Jag vill ju... Jag hoppas ju på att jag har ett språk som ändå skulle ha varit där ändå. Mm. Och som... Någon hade upptäckt, kanske inte så fort Kanske hade tagit tio år extra Men jag tror att någon gång hade jag ändå hamnat i ett läge Där jag hade i alla fall kunnat bli, få bli utgiven mm -hmm. Men hela den här kändisgrejen har gjort att det har blivit mycket Större ja. mm. eh, Mycket mycket större och mycket mycket enklare för mig Alltså mm -hmm. jag skulle aldrig Jag skickade in manus när jag var 20 år gammal Till Keybook, Ja. Mm -hmm. Och de ville inte ha dem Nej. så det är klart att då var jag också en oerfaren skribent, Vi är väl mm. bättre idag men, att, men det, det finns ju mm. någonting i det där att mm. är man bara en känd person så kan man ju liksom nästan göra vad som helst, det är nästan lite orättvist men det, det har ju varit en otrolig hjälp, när bloggen som jag hade mm. Mm. samma dag som jag la ner den bloggen eller som liksom den blev nedlagd, jag fick ju sparken de sparkade ut mig aftonbladet, då, aftonbladet, precis. Precis. Ja, då så ringde alltså sju olika förlag och ville, ha... jag ville att jag skulle, alltså jag skulle skriva på ett kontrakt för att. Vad kände skriva... du då? Jag var, ju... var du smickrad eller var fick du ångest? eller var både? Nej, oh, det var typ min typ lyckligaste dag. Det var ju min dröm mm. var att bli befattare mm. och nu ringde alla. Mm. Då kunde jag ta luncher med stora pampar så mm. och jäm, Jämföra det som liksom buden och mm. Det var ju, ja, det var fantastiskt. Jag har aldrig varit i en sån sits eh, igen. Och Men det, det, jag, om vi återknyter ja. lite till början av programmet, det är ju makt. Där kan du, när du sitter i en sån situation kan du inte känna då. Shit, jag har makt. Nej, men makt är väl att påverka människor. Det kan jag inte göra. Alltså, det, kan jag göra. det gör det väl, ja. i så fall, eller? Men makt, min makt är ju liksom, det är en tramsmakt. Liksom. Jag, det men inte men, när du var på middag med Jan det är ju ingen tramsmakt. Du menar att jag kan påverka honom att påverka någon? Nej, men om du skriver om, för du är ofta om du har varit på middag med Jan Gio, vi. Så, så, så skriver du om det och då ser ju andra det och uppfattar Oj, Oj, han. han har makt, ja. han äter middag med en annan person ja, som har makt. och då skulle jag ju kunna kanske göra no no någonting av det. Jag, jag menar att jag har en potentiell makt, någon typ av potentiell medial makt, men det, jag utnyttjar den aldrig. men vill du, nu blir det väldigt filosofiskt här, men du har ju läst filosofi mm. vad vill du nyttja den till då om, vi säger mm. så? om du får drömma? Det här är ju praktisk filosofi, det läste jag, jag Nej man, okay, men Okej, det okay, inte jag, jag heller. <laughs> men eh, jag vill nyttja den till, nej men men jag... Vi ska prata mer om det här, du behöver inte klicka ur något smart på två minuter. Nej, men helt men... kort kan jag säga att jag är ja. väldigt imponerad och, sådär, av Young Yo det han gör. Mm. Han har ju en mission, han har en ide ideologi. Mm. Jag är ju till exempel Sosse. Mm. Jag älskar Sossarna. Och mm. jag skulle kunna utnyttja min, mina mediala kanaler till att liksom, till nästa val skapa ett socialdemokratiskt Sverige. Mm. Det gör jag inte. Det kommer jag nog inte göra heller. Varför kommer du inte göra det? Då? Ja, det är det, det som är den stora. Den får vi kåtan. suga på lite. Ja. Vi ska ta en paus. Emma Fellman är kvar. Alex Jorman är kvar. Vi är alldeles strax tillbaka. Lyssna vidare på Radio 1. Radio 1. City Välkommen tillbaka till C Valin här i Radio 1 Sveriges nya pratradio 101,9 eller så lyssnar man via radio1.se Emma Fellman är sidekick. Hej och våran gäst idag Alex mm. mm. Hej hej. Du, du, är lite, du är lite han blir sur. <laughs> Nej, jag blev sur i, i pausen. Varför blir du sur? hände. Ja. Så är det energin min rubbades. Ja, det svänger min Har du ätit? Nej, jag har inte, jo, jag, äter en, jag åt en fiskbörjare Jag läste att man får cancer av kött nu så jag äter Ja, bara fisk. du måste äta fisk ja. Är det så att du får för dig saker? Ja, men så. min fru är ju sån okay. men du är lite lyssnar nu kan lyssnar nu henne Hej Amanda, hey. vi tycker om dig ja. Men du är lite hippokondrisk det, det är ett påstående, eller nej, det är en fråga Nej, egentligen. det är en fråga, nej, Amanda ja. är det Hon är ju väldigt sådär När hon F få veta att blåbär Kan, jobba, kan vara bra mot cancer Då äter ja. en blåbär varje dag i ett års tid Och så blir ja. du lite smittad av det Och tar på det, ja, men Jag börjar fundera mer och mer ja. eh, på För du vill inte hälsa på oss här förut För att du var rädd för att du var sjuk Han hälsar du på mig <skromma> det är något, Han har nått emot mig Det ja, hade ju, ju en, en ömmande eh, Strålande verk från pungen I förra veckan Gick du till läkaren då? Ja, det, det, jag vågar inte berätta något för Amanda. För att, Nej, men du får det, reda på det nu då. <skratt> <skratt> Nej, men det efter, efter några dagar så berättade jag för henne mm. att, jag, att jag har det. Då sa hon, du måste åka till läkaren. Mm. Då inte jag in till läkaren. Och det är inte så kul. Nu har ni inga pungar, men det, Nej, men jag mig. Kan tänka. det är inte ja. inget kul att ha. Nej. Och då så var det då en ung läkare, alltså 25 år. Ja. Eh, såhär, lite sminkad och piffig kom in och så bad med den nya byxorna. Och så oj, kände kände eh, oj. Och sen så fick jag då, ja, Hon skulle stoppa ett finger i skärten. Mm. och hon eh, hittade ingenting och så, Hon ja, hittade ingenting i stjärten <laughs> nej, Och sen så skulle de då eh, nej, bara, vi, vi tror att du har en hudinfektionen, du får salva och så får du eh, penicillin och om det är inte är bättre om några dagar så får du komma tillbaka mm. och efter några dagar så var det bara sämre då gick jag in och började googla på eh, testikelcancer okay. eh, ni, mm. ni kan tänka er. och då hamnade jag på en intervju med Fredrik Granberg som har eh, fått Mm. Och han berättade då att han hade den ömmande, ömmande verkepungen. Han gick Alex, till läkaren. du kan inte göra sådär mot dig själv. Du kommer ju dö <laughs> bordet av ångest. Han gick till läkaren. Ja. Läkaren sa att du har en hudinfektion, du får salva penicillin. Han, han åkte hem. Efter några dagar så var det värre. Han åkte tillbaka. De sa att du har fått cancer. Och vad Var står du ja. nu? Eh, nej men, och sen så åkte jag tillbaka ja. och fick ultraljud fick, äh, Än en omgång med känna på pung och mm. in med fingrar i chatten. Det var ju väldigt mycket sådär. Ja. Mycket, det har varit mycket, många fingrar i min skärt de senaste mm. veckorna. Mm. Eh, och eh, till slut så fick vi då och då var det ingenting. Ja. Det var, det var det skönt, skönt. Ja. Så jag är Det, är glad. Ja. Det är som att jag lever. Jag har fått livet tillbaka Det är som en film, du studsar fram på Drottninggatan Och sjunger någon sån här musikal låt yeah. ja, men, eh, Andrew precis. Lloyd Webber kan, kan inte du sjunga, du som kan, sjunga Emma, du som, kan inte du sjunga någon Can you feel the love tonight där. Can you feel the love tonight Ska jag förstöra min kör nu? Nej, vi skiter i det. Ja, det, det. Ja. Du berättade innan att du gått på musikgymnastion. Jag har gått på så det inte alls det är... förstört, tror jag. Nej, men jag, jag, jag ska inte mäta mig med dig Emma. Men Alex, om vi, kom, mm. vi har ju lite tid kvar här den ja. här timmen. Sen ska vi ta paus och sen ska vi prata... Jag vill prata om ditt författarskap. Mm. Jättemycket vill jag prata om det. Ja. För vi har varit inne lite på att du, du klankar lite på dig själv och kring att så här, men jag släpper inte den här, den här kändisgrejen och du, du, du menar att det du tycker är banalt. Och samtidigt så skriver du jättehyllade böcker. Ja. Jag förstår inte... Varför varför du inte, varför kan du inte bara välja att bara skriva böcker då om du om du mår dåligt av den här kändis liksom tycker till de kändisar epitetet. Nej, är det är ju så väl så att jag alltså det är rent kommersiellt jag har ju en familj jag försörjer jag så här, nu är ju Amanda i och för sig. Vad känner lite mer än vad du gör. Ja det gör de men ja. men ändå jag har ju ändå ett ansvar känns det som att jag det är svårt att släppa allt det där och bara mm. skriva, det är min dröm men mm. just nu, men så eh, sån succésförfattare är jag inte att jag kan göra det, så att jag måste ju göra allting från att åka upp till bålänge och vara moderator på en, liksom någon sån här företags gig eller jig som Amanda säger ett jig mm. ska du på någon så här jig nu så ja det var när jag ska inte hänga ut det var, men det var en annan profil frågade mig Rebecca och Fiona, är de så här IT-tjejer? ja, han har läst It Girls tror jag att jobbar med IT, det var över 70 så det är lugnt. Därför så måste jag, ibland, så måste jag ju liksom dela på den spridda lite grann. Men mm. min, min dröm är ju att någon gång sitta bara och skriva mina böcker. Mm. Men, men mår du dåligt av att göra de här kommersiella sakerna och göra dina gig. Mina gig, no, Nej, ja. Det du gör jag. det. Jag måste vara ärlig. Ja, ja, du får då mår skitdåligt av det. Ja. Jag har sån ångest när jag står där mm. att jag håller på att eh, kollapsa. Jag kan ringa Amanda bara en minut innan mm. bara, jag Du vet, jag är gråtfärdig. Ja. Mm. Så att det är ju fruktansvärt. Jag... Men kan du inte komma på något annat sätt att tjäna pengar på det som du inte får ångest av? Ja, ja, men det, det enda som jag vill göra är ju att skriva ja. och det, ja, det skulle vara med jag skrev liksom böckernas bok eller vad man säger. och det, det håller på med nu. Mm. jag har en riktigt saftig för, roman på gång Ja, och det skulle du berätta om mm. så mycket du vill och sen har du, en, du nämnde ju förut en föreställning du vill göra, eller en föreställning men ja, en, en, ja, det, ja. kan man kalla det ja. Vi är alldeles strax tillbaka, vi ska ta nyheter fortsätt lyssna på Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Det är måndag, du lyssnar på Sissi Wallin här i Radio 1 Alex Schulman är här som gäst Jättekul att du är här Ja, det är kul att vara här ja. Vi började med ett bråk, men nu är vi vänner igen va? Det, det började med en skakning på nedre däckar, brukar man säga Nej, ja. men många av mina vänner har lärt känna genom. Jag ska inte säga bråk, men meningsskiljaktigheter. Inte dig dock, Emma Fellman Nej, vi har Nej. varit väldigt vänliga mot varandra Vi kanske vänta på någon bif som kommer, mm, det kommer vi snart dålig, Emma, ska vi säga då Nej, Nej du får inte förminska det Då blir vi se och höra, Alex då får, du, du, du, du lägger ribban Jag, jag förstår ju. det är otroligt tycker jag Du Tycker det aha, alltså? Mm. Nej, jag är inte... En är större än idol. <laughs> Larger than life, mm. som Backstreet Alex, Boys brukar säga. Du skriver en ny bok. Ja. Mm. Jag vill prata lite om ditt författarskap. Ja. Du har skrivit eh, x antal böcker redan. En fantastisk bok om din pappa. Ja. Och en bok om din eh, fru, som hade en väldigt lång titel som fick mycket kritik. Men jag tycker mm. den var fin. Ja, men det var svårt. Alltså. Det var... Um... Att vara med henne är som att springa, nej, ja. springa upp för en sommaring utan att bli det minsta trött. Bra, du är den första mm. tror jag, i media mm. som har kunnat återgå den. Jag kan knappt göra det själv. Ha, det men den är ju väldigt beskrivande, den titeln. Ja, och det är kanske är överbeskrivande. För, särskilt som att det var en sommaräng på, på bilden, på omslaget. Ja. vilket är så här, Du det som, var det på en sommaring. Äh, ja, det var jag. Ja. Det, men det är som en sån här apelsin-tv kallas det för när man... Eh, står i en tv och så säger man så här det här är en apelsin och så visar man upp en apelsin det blir jag tycker det är en vacker titel ja, det, det, det, det kommer från Tranströmer det är inte jag jag ska, ska, ska ärligt säga det, att det är Tranströmer som har skrivit något alltså, det är en parafras på Tranströmer mm. ja. men då undrar vi alla om din tredje bok nu handlar om din dotter Ja precis, eller min brorsa ja, Nej men, men jag tänker någon som du älskar Väldigt mycket, jag ska inte säga att du älskar din dotter med din brorsa, men kanske jag vet inte. Ja, men, jo, men, På ett annat sätt ja. nej, men, jag, det, Boken är ju då en Fiktiv historia, min första roman oh, Spännande Så jag bygger upp en hel värld nu Som är helt, som, ja, som inte finns så det är ju, Jag måste säga att jag hade jag Såg ner lite det, det det Men jag tror inte att det skulle vara så svårt som det faktiskt mm. är jag, jag har ju bara skrivit minnesromaner Det vill säga hur var det nu? Ja, just det, så var det. Så, så skriver jag det, och sen mm. så är boken klar. Och det är inte, det är inte alls svårt. Det, är en, det finns en förklaring till att författare börjar med att skriva om sig själv. För det är så enkelt. Man gräver där man står ja. helt enkelt. Mm. Och man behöver inte liksom skapa någon dramaturgi. Men, men nu är det ju, man måste bygga ett persongalleri. Man måste bygga en... En, en historia, jag måste göra den dramatisk. Jag måste, det är massor med komponenter som jag är helt ny inför Så att jag, mm. det här som jag, jag tror du skulle ta mig ett år, har tagit än så länge ett och ett halvt år. Jag Hur långt du, snabbt kommer till hälfet. Men det är ju alltid nyfiken på när man gör ett persongaleri som du säger, det är en helt. Kan du ta någonting? vad handlar det om? Nej, jag, det vet man. Har, det, det, jag. jag eh lovade mig själv inför det här. Du vill inte jinxat. Nej men att säga att berätta allt som jag bara tänkte mm. men just det där känns som att det blir bara fel då för då kommer någon, någon kommer fram och säger hur går det med det där? Man vill jag vill gärna mm. hålla det där. Man ska inte tala om ovärta ägg eller vad man säger. Nej, det är rätt ja. Ja. Men Men det är med. ett tråkigt svar, jag, jag skäms för det Men det är i alla fall en fiktiv, det är en roman det ja. vet vi. Men när du bygger de här persongallerierna Har du en vägg hemma där du sätter upp Du klipper ut, åh det här, en sån kavaj kan han nog ja. ha Och så sätter du upp jag det har här. Jag, jag, jag har det här Du tar till och med upp någonting och visar Berätta. Min pappas gamla skrivbok oh, vad fint. Det fint. Med läder och med, Han har skrivit sitt namnteckning mm. på något sätt Som har blivit ingraverat i, i läderet Och ja. här så bygger jag då, jag ska inte visa jag ser för det här från ändå. Så alltså det är lugnt. Det här är så här. Så här ser det ut ungefär. Du Jag ritar Nej, med, ja. Ja, med ringar och sådär. Sen så här är mm. bara lite idéer och sånt sådär. Den här använder jag som, som grunden för ja. allt kreativt arbete. Sen har jag dokument i datum där jag skriver själva i ja. historien. Men jag säger inte att det här är bra. Man vill ju vara som. Jang eh, Jo, nu vet du han. Du pratar mycket om honom. Vad är det som är så speciellt med Jang Jo? Ja, han är otrolig. Eh, är det att han, han, också... är, han Nej, han, är, det att, är det hur han hatar kvinnor? han gör det väldigt bra så. Alltså. för mig. Nej, men han... han har väldigt korta armar så han når inte sina kvinnor. Ja, det där var elakt. Ja, jag vet. Jag, jag ville vara lite elakt för att du skulle reagera ja. på att jag var Manshatisk, Slåt fortsätter. Eh, jo, men så här. Om du vill höra. Jag vill absolut höra har, har vi stund, det, det är så intressant, nämligen med Jang Jo, mm. han skriver böcker tycker jag. Mm. Ja, du suckade. Nej, hemma. jag jag, jag drog in luft för att kunna vara på topp ja, och lyssna. Nu känns det som att det kommer, vara, nej, det kommer själv, inte bli bra vad jag det säger. Det kommer bli jättefint. Nu får du, du boosta upp ditt självförtroende, där ja, Jag, jag ska göra ja. en kort historia. Det är mm. här. Han vaknar upp på sitt landställe vid snået, Sen sov vi ganska länge. Han äter sin frukost, och han tar det lite lugnt, han donar hemma. Han mm. åker inte stan med sin bil, alltså någonstans en liten by. Han köper båda kvällstidningarna, går att lunch. Eh, husbandskost. Och så läser han båda kvartslingarna extremt noga. Vi mm. tre, har alltså, lång, lång lunch. Vi tre mm -hmm. kommer tillbaka hem, skrotar runt, går runt i liksom morgon och gör ingenting. Mm. Vi fem blir han lite sugen på, en, på, på att äta lite middag och då, mm. och då gör han ordning i middag för sig själv där hemma. Vid halv åtta, han har fortfarande inte skrivit en rad. Vid halv åtta så eh, är det dags för rapporter, visar han inte det, och sen så efter det så tar han det lite lugnt, han kanske läser lite grann och så säger vi mm. Vid nio halv tio, då sätter han sig ner och så börjar han skriva. Mm. Eh, och då har han en regel, han har till tio sidor. Alltså inte så här, jag ska skriva det till två natt. Ska vi, Nej, han skriver tio tio sidor. sidor, precis. Oavsett mm. hur mm. lång tid det tar. Ja, mm. så att även om, man som, om, tida, om Sida om blir 11 mitt i en mening så bara sluta. Mm. Nu över. vid vid vid 5 ungefär då tar mm. han sen sin första grogg en liten viskerpinne och så han sitter och, och det är så varje på. kväll det, det känns lite nej, en, en liten grogg kan man ta det är lugnt ja, fast, säger för att det, det blir fler. Okay. Mm. Eh, jag, jag sa den första den andra ah, groggen ja. men den tar han ungefär vid sidan sju, 7 ungefär och den tredje vid 9. Och mm. eh, han blir allt mer ofokuserad men han är ändå ett proffs så han klarar sig alltid in i mål. Ska jag bara fråga i för, lite förväg här mm. är inspirerar i det här Tänker du jobba efter den här jag modellen? Jag ska att dricka när jag skriver. Okay. Men det är också livsfarligt. Så man får mm. men, men förlåt. Mm. Mm. Och sen när han är då färdig, säg att det är, är runt halv två, och halv tre. Mm. Då häller han upp en redig viskepinne mm. Och så går han ner till tvn Och då tar han på History Channel för han älskar det. Ja. Och är det någonting om hundarna? Hunderna. Han älskar hunderna Hur vet i... du allt det här om Jan Gio? Har du läst, De läst det här Har han, han berättat det här dag. för dig? Min förläggare är ju gift med honom ah, Så det är hon som har berättat ja, det? Nej han har gjort det men, ah, ja. men, han kommer ju ofta in i, i våra möten mm. Och har en, en sån gång... monolog på 23 minuter ja. om det här. Okay. Mm. En, en gång så kommer han in var Det var skulle vi döpa boken här, att vara med henne Jag mm. har svårt med titeln Jan Säger Anvar i min förläggare ja, Jag är väldigt bra på titlar säger han Och sen så berättar han en historia om när han satt på en safari i Afrika eh, i, i en jeep, skumpande jeep och såg hur savannen försvann bakom honom och där kom han på det och så gjorde han en konstpass på tre sekunder Madame Terror mm. ja. och ni förstår hur mm, storitet var det stort. där i rummet ja. och då så jag ändå jag var till med den här titeln men det gick inte så bra och då satt ni på någon sån här kontor på Kungsgatan det var ingen savann det var ingenting nej, som, nej. Det, var, det var ett konferensrum på Kapteensgatan det sexta där. men i alla fall mm. då, och då så jag den sista grog och sen så går den och lägger sig vid halv fyra snåret mm. vaknar tio och sen så är det samma sak jag. Och det är disciplin för mig. Mm. Alltså, han, är, han säger ju att eh, inspiration är för amatörer. Man, han, han skriver det, han, han har något jobb att göra så, så, och så skriver. Så han. du ser skri det skrivande är, inte du sitter inte och väntar på inspiration, du, du tvingar dig. Du har ju ditt kontor. Ja. Säljer du fortfarande böcker där. Ja, jag har en butik. Du säljer jag. inte så mycket. böcker? Nej. Nej. Men eh, du tvingar dig dit, oavsett om det är snöstorm eller om du är totalt icke-inspirerad så går du dit och sätter dig och skriver <laughs> nej, nej nej alltså du skulle veta du skulle alltså, fråga min fru jag tar ju varje chans att slippa okay. äh, skriva och det är, ju, det är det som är skillnaden mellan mig och Jan Gu Jan som är en av Sveriges mest filade författare och mest produktiva och jag som har som tar två tre år på mig att skriva en bok att han har disciplinen som jag saknar hur ska du få den då? Ja, Jan säger själv att det handlar bara om att du måste, tiden går och du kommer lära dig för varje bok som går men... ja, Han är väl 70 år är att och slutar system, ja. förhandla med sig själv Att när man börjar säga att jag har nog lite mycket att göra som gör att jag inte hinner skriva Sånt får man ju bara lägga ner Ja, man ska städa, för få... Jag ska också städa mycket innan jag skriver ja, är... rent och så. Ja, Det blir väldigt rent <laughs> Alla man jävla hålla på med kreativa undanflykter processer. för att kunna skriva Men har, ja. du, har du prestationsångest för den här boken då? Ja, det har jag. jag väljer ju att ja, Eftersom det är min första bok som jag skriver som är liksom en fiktiv historia så mm. har jag det. Men jag det har jag överlag. men du vet mm. Ångesten som man har när man släpper en bok är ju... Vad bok. händer om du får skitdåliga recensioner då? Jag vet inte. Jag blev säkert helt knäckt. Men jag har aldrig... Jag, jag, ja, det tror jag. De, ibland, mm. när jag släppte Skynda att älska, den första recensionen som kom, det var i DN. Mm. Nu är jag smsar Sissi, men jag kan Nej, prata med dig. Hemma. Är, jag <skratt> lyssnar <skratt> kära Alex Julmän. Uh, jag läste vad folk skriver om oss på Twitter uh, mm. Och då var det så här att jag, uh, då hade de börjat recensera den en vecka innan alla andra gjorde det. Så det, det var som, så jag läste den här regissationen och det var en sådan så det var helt skit, och så att det var som en novell. Då blev du väl jätteledsen? Ja, det helt knäckt. Ja. Och framförallt som det som var en vecka kvar tills de andra recenserade. Mm. Och då var de ju väldigt positiva. Mm. Så under den här veckan så, så levde jag i, en, i ett liksom land där jag var helt övertygad om att den boken skulle bli helt sågad. Så jag var helt ja. knäckt. Minns jag. Och det minns också Amanda. Men försöker du att inte läsa recensioner nu då, Eller läser du dem fortfarande? Jag läser ju dem du läser dem, du, jag kan tänka mig, du ja. sätter dig, du köper alla tidningar och så släcker du upp, såhär, du tänder kanske upp och sitter i någon slags vakuum och bara plöjer. Ja. Mm. Inte men, det är väldigt självdestruktivt. Jag jo. kan ungefär som att googla sig själv. Ja. Googla, men däremot så har jag slutat med de här googlerina och allt sånt där. Det finns stort ju ganska sätt. lång tråd om dig. Har du jag har också en, men inte lika lång. Men har ja. du läst den om dig? Själv? Ja, nu var det ett tag sedan, men jag var inne där. Det är intressant ja. Jag är en knarkare, jag är en kvinno inte hatar utan misshandlare mm, alltså jag slår mina kvinnor mm. jag eh, det, det är de mest fruktansvärda sakerna och de är också så otroligt eh, detaljerade mm. 0214 det 02, kom mm. han ut från en toalett på studiekompaniet med vitt puder under näsan står det ja. eh, eller något sånt där. Och då, det var inte jag som skrev det Nej men nej. det var ju ändå helt sjukt mm. och det var, jag hade en blogg en gång det eh, var min första blogg som jag hade då var, det en, en, ja, då var det en person som om och om igen skrev eh, att jag var en knarkare, jag märkte på språket mm. att det är samma person också ganska mm. våra språk mm. det är en och samma person, och då bad jag min tekniker kan du, kan du hitta honom mm. Mm. Sök, sök upp den här jäveln mm. och han, han gjorde det eh, och då sa han såhär, det här, här eh, som går till en eh, ett mediehus okay. eh, känt mediehus, jag, jag, jag kände chefredaktör, ringde upp mm. ja. Du fick reda på vilket det var så klart ja, här, här, mm. här har du en Vem är det här? Och herregud han Det är Och så sa han En av våra mest kända mm. eh, okay. ja och konfronterar du den här personen? Nej Du har inte gjort det hittills? Nej Varför Men, inte det att, Alex? Det att, måste du göra att, han, han, Chefen sa att han hade talat med dem, han, hade, han hade skämt så mycket Och han hade lovat att han aldrig skulle göra det igen Och han var ganska ung på den tiden eh, Och ja, ja, så då kände jag bara att låt det där vara Och idag är vi, vi, vi vänner men kan du någon gång ta upp det och, eller kan du, du har ju tagit upp det men kan du känna att du skulle vilja att du sitter på tal om makt? Du sitter på lite makt där. Du vet, vet han <laughs> att du vet? Ja, det tror jag. Eller vet han? Ja, jo, det tror jag vet. Ja. Jag tror det. Men, ja, nej, men, jag ska ut, ja, men han är inte en sån... Det är inte, nej. Han är en känslig kreatör. Så att man ska inte hålla på och bråka med Nu ska inte jag bli genuspolisen. Om, man, om en kvinna hade skrivit det här om dig hade du varit lika förlåtande då? Nej, som jag hatar kvinnor. Nej, men nu får du sluta. Nej, men Vad är det för fråga? Nej, men det, är Nej, det är en ganska en relevant fråga. fråga. Nej, det är ingen befängt fråga alls du har ju pratat mycket om din självrannsakan kring hur du ser på alltså att du slänger ju an kvinnor ibland och sådär ja. och du lider av det själv. Ja. Det kan vi ju vara överens en Nej, nej Ja men du nej. sa ju det själv nej, förut. Nej, nej, nej. Jag att jag slänger ju an med alla människor men aldrig kvinnor specifikt. Det är det, det, det, det är oacceptabelt att okay. det säger så. Ja. Ja. För att det, för att om det fanns Nej någon... jag bara citerar det du har sagt själv. Nej det var, då, då då Jag har ja, Det dig. Har ja. okay. det, men däremot och det, det som vi talar om att någonting skulle kunna ske då så att man är Omedvetet gör någonting. Mm. Det kan ju vara så att jag som man känner främlingskap för kvinnor, mm. jag, jag kanske är rädd för kvinnor det kanske, mm. du vet, det kanske är något som skrämmer mig med dig Sissy som, som gör att jag känner dig agg mm. eh, det är dock ingenting eftersom jag ändå är så otroligt självransakande alltså, mm. jag tänker alltid på vad jag själv tänker ofta är det smutsigt och jag skäms och sådär. Mm. Så, så jag är väldigt medveten om vad jag faktiskt känner mm. Men Men... det är du som återkommer till att du är en kvinnohater det är ju ingen annan som har sagt det och det tycker inte jag att du är, det tror jag inte Emma tycker heller definitivt mm. inte. Nej, det det. så att, vi släpper det ja. det var bara en parentes det här ja. med hur man hade reagerat i olika situationer ja. eh, okej, okay, men, men boken när kommer den? Eh. Äh, finns det något, äh, finns det någon Nej men min förläggare ville såhär ska, Nu ska vi göra omslag, då bara slår jag bakut Jag vill inte att någonting ska vara, jag vill inte Jag, vill inte, jag, vill inte, jag måste få skriva lite, lite mer jag, ja. själv I pausen här, det kanske kommer någon som Ja det kommer en paus som, alldeles då, då ska vi berätta vem den här mediepersonen var Ja men ja, det vill jag veta Åh ja, oh, vad spännande Vi tar en paus och så får ni, vet inte Ni får gå varje eller Gissa Så får ni gissa på Twitter Men här ser Radio 1, vi är alldeles strax tillbaka Radio 1 Sissi Barlin Välkommen tillbaka till CC Valin här i Radio 1 En liten stund kvar, Emma Fällman är här som sidekick yes. Känns det bra hey. för dig? Det känns väldigt bra tycker jag Ja, och Alex Schollman är här som mm. gäst Du är tillbaka i dina gamla, vad ska jag kalla det för, jaktmarker Ja Ja. Jag saknar radio 1 Du känner det nu när du sitter här Synd att de inte vill ha mig Nu ska du inte vara så emo Pliktigt, så är det Vi löser det, heller, det efter den här sändningen Vi går in och pratar med min chef <laughs> <laughs> vi, vi pratar ju om din, ditt författarskap Du säger ju att du vill ju helst av allt skriva böcker mm, Ja det är ju det jag vill göra ja. Och leva på ja. mm. och men, Om ja. vi tittar in, nu har vi en liten kvar här. Framtiden, ja. Alex Schulman Du ja. är 35 eller hur? Ja, Titta på klockan Jag bara, jag bara undrade vad vi hade kvar Nej vi har ju en halvtimme ja. Framtid, en halvtimme okay. nej, En halvtimme har vi kvar framtiden. Vem kommer du vara om en halvtimme eh, Vad nej, men, Vad som kommer hända i framtiden Jag, jag Menar du professionellt eller? Ja vi kan prata professionellt först ja, men, jag, men, det, Din vision Min vision är ju då att jag på något sätt Kan vara så lugn i mig själv Att jag kan bara skriva skriva mina böcker och, mm. och kanske också men jag vill fortfarande, att jag är väldigt stolt över att jobba där mm. eh, och jag, är, jag har stor aktning för mina chefer där och för, kanske framförallt för jan som är en fan, fantastisk publicist och, och jag vill ju, så länge han vill ha mig där kommer jag alltid vara där, mm. på något sätt Har ni ganska ganska här. kan du gå in på hans kontor och säga så här: Janne jag har en idé och han bara, okej, okay, kör nej, absolut. lax, kör nej, nej, jag kan inte pitcha till honom, jag, får, jag måste pitcha via jag kan inte ringa upp på Det är sant. sant? Jag, jag kan prova men han svarar inte jag ringer för sig inte någon här på <laughs> högsta hönset här Nej. Um, nej men, så var... du vill vara kvar på Aftonbladet ja. och skriva, vad vill du, vill du fort jag tänker det här med, med innerlista inte ja. det lite, jag har själv fått förfrågningar för inte just Aftonbladet men andra håll och göra innerlistor ibland ja. och jag blir så jättestressad för jag, jag, är, jag är också ganska som vi pratade om innan, konflikträdd Ja, men Och... du ska veta att inneristan är ju framförallt ett forum där man hyllar folk Ja, fast du inne. har ju det, det finns ju en en bakside ju. Du måste ja. hitta på tre, eller du måste komma på tre ja, personer två. som du ja. två personer ja. som du, du tycker är vidare på ja. något sätt ja. och det är ju sällan ganska det är sällan så konstruktivt. Det är mer så här, den äcklar mig, den stör mig, det är en jobbig person. Alltså, ja, men då är det fel. Då, då har man gjort fel. Men mm. man ska alltid försöka ha någon typ av alltså kunna motivera. Ja. Ofta är det att någon har sagt någonting i media. så här, mm. någon, någon som något uttalar oskönt, sig. Åh, ja, sjön helt enkelt. Eller ja. förut, Ja, Något Men den, den, den tycker du ändå, för den som sagt som du säger, den går ut på att hylla folk ja, det, det, det. det gillar du ju att göra det, som man, det man ska veta är att det är klart att det är enkelt och lite roligt när du säger att jag och har korta armar, det är ju ganska skoj ju mm. men, men det är också väldigt enkelt ju ja det, det är taskigt som fan, ja, absolut men, men framförallt är det enkelt, det är ju så mm. enkelt att, att säga så däremot att säga någonting som är, är samma underhållningsvärde men som är positivt, det är mm. ju svårt som fan, att mm. det är så här berätta, att det är ösa bröm över någon det är, ju, det är därför som det är i mitt fall eh, det är därför som jag genom åren har skrivit så mycket elakt om folk Därför mm. att det är det så mycket enklare ja. mm. Nej, det, är så, det är bara att det bara att när han ser ut så och så han, mm. vet, då, då är man färdig. Men har är det, är det lättare för dig om vi fastnar lite, är det lättare för dig att skriva ett dissit blogginlägg? Du har fått, fick ju intern kritik på aftonbladet nu du skriver med en kollega för några år sedan mm. som han tyckte det var jätte gå över gränsen och sådär ja. Var det lättare att få ur sig än att sitta varje fredag eller när du nu skriver en onsdag med i och försöka säga nu ska jag komma på sex eller vad är det, åtta personer som är Fantastiskt. Ja? Nej, men det var ungefär liksom, men däremot så är det ju om man jämför med blogginlägget att skriva ett elakt blogginlägg om Jon Olav Andersson på Aftonad, det var ju jätteenkelt och det var mycket svårare att skriva nå något som var uppbyggligt. Ja. Någonting som folk så här, tyckte var Men det här var ju en bra text. Mm. Och då, du vet, det var ju de hade, det var en enkel fix att skriva att någon mm. var så och så dålig eller så. Det, och, du vet, och det var då som också berömmet kom. Mm. Du är så jävla grym Alex Fy fan, där fickan Den här jäven och här. Kände du som en mobbare då? Eh, nej, men i, alltså, det är viktigt då att man, om man Så länge man slår uppåt lite mm. eh, så, är det ju, så är man ju hemma mm. Men bekymret var ju att bloggen blev så stor Den blev ju enorm mm. Den blev ett monster, det sa du ju själv Ja, den ja. blev ett monster Och hur jag slog till slut Så stod jag bara neråt, märkte jag mm. alltså, Förstår mm. ni att, att det var ingen som kunde svara Du fick äh, slå mot så här Kungahuset Eller regeringen om du skulle liksom ja, få uppåt så. Ja, exakt ja. så Så att allting är att Nya, så att ja. när jag i början av min bloggkarriär skrev som liksom, dissade i e type då, mm. då slog jag uppåt men när jag mot slutet av min blogg dissade i ja. e type då märkte jag mm. att det blev obehagligt för att bloggen, ja. bloggen blev för stor och det här blev, såg jag, såg jag mm. lite för sent och jag skulle fortfarande kunna hävda att ja, men herregud de, de, de lever på att det är som är den de media mm. men det var jag, du inne på i början av programmet ja. också Alex du, du ser dig själv lite fortfarande som en underdog och så eh. förstår du inte vilken makt du har Nej, men, Kan du känna så? Ja, nej, men ja, det är alltid svårt att, såklart, att se på sig själv utifrån men, men jag tänker ju på det här väldigt mycket, allt mer Och jag vet inte mm. om du har följt mig så länge men jag, kan ju ja, säga jag har följt dig länge Ja, men jag är ju inte, jag är ju inte lika liksom, snabb att döma nu som jag var för fem år sedan det har ju, mm. Jag har blivit lite förändrad mm. Sen faller man ju ner i det där Men det fortfarande så känns det som ett stort misslyckande bara Varje gång som man skriver något elakt Det är så Ja men nu mer än någonsin. Men hur kommer det sig att du fortsätter då? Alltså även nu, jag håller med dig, du skriver inte lika elakt nu som Nej. du gjorde innan. Men om de ändå kommer ut. Ja, men det är för att det är du lathet. du dåligt över dem. Ja. Man måste, du vill få ut man någonting. Man måste Och, och sen så, ja. ska, jag, ska jag skriva eh, om, om en sinnesstämning mm. på en busskur? Det kan mm. bli jättefint och härligt. Mm. Men det kommer ta mig en halvtimme mm. att skriva det. Eller ska jag skriva att... Eh, Tove Styrkes klänning var skitful. Aj, mm. Jag köper klänning. Det tar två minuter så här. är färdig. Mm. Nu var det en kvinna. Det, det? det är helt okej. Okay. Mm. Men ditt program Kulman eh, eh, Show som går på som ni gör på Aftonbladet TV och sen går på ska börja gå på Kanal 5 snart. Ja. Eh, där kan du ju eh, känner du liksom att du vill ju vara en seriös programledare. Det förstår jag. Det vill väl alla. Mm. Men kan du falla dit också? Att du, att du, Som du sa själv. Du hatar dig själv lite när du, när du kläcker ur elakheter lite omotiverat. Ja kan du komma på dig själv när ni spelar, för det är inte live ni spelar in det, Nej, ja. kan du komma på dig och bara, fan, det där borde jag inte ha sagt, ja. och så skäms du ja. för dig själv ja, ja. Ja. och ibland så ber jag också att de, att de ska ta bort det mm. ja. men eh. har du Tourette's, eller vad är liksom vi är inte varit för Nej. det finns ju en diagnos med Tourette's ja. som är fullt seriös, så att, ja. har du funderat på om du har något sånt där Astrid Lindgren hade till tydligen Tourette's ja, det är jättekostigt om ja. eh, ja, man skulle vilja höra det ja bara, Det är inte Tourette, men det är, väl, um, är det gamla julspår. Det finns mm. ju bara en sak som är djupare än beteendejulspåren. Liksom mm. Vet ni vad det är? Graven. Det vill säga, <laughs> man dör för att man förändrar sig själv. Ja. Man dör mm. heller än, än att erkänna att man har gjort fel, kanske också. Eller jag kan känna så i alla fall, ibland. Ja, fast det är ju stort gud, när, man, när man kan se att man har gjort fel. Men däremot Absolut. så kan man ju... Med, omedvetet så hamnar man där fast för att de här hjulspåren är så inkörda mm. det går inte att liksom köra ut från dem men, men och det är nog därför som jag fortfarande hamnar där, sen ser är det ju såklart lite underhållande, mm. jag vet att det finns folk som tycker om, det handlar bara om att man måste balansera igen precis jag tänkte balansera, ja, man måste också slå alltså när man nu är liksom, för att, att häckla samtiden älskar ju jag Mm. Det måste jag fortfarande få göra, för det finns ja. så mycket tramsigt i den här samtiden. Mm. Som, och jag tycker jag, ibland så känner jag till mig att jag kanske gör någon typ av insats för hela, <laughs> hela, hela, hela samhället. Det är därför att man måste pinpointa det som är fånigt att säga det. Ja, mm. ja. ja. ja jag håller med. Jag tycker det, det, är ju, det är spännande vad man kan göra med sin makt. just faktiskt Jag tycker jag har makt, du måste erkänna att du har makt, Alex. Ja, men potentiell makt som jag ska kunna... Potent göra. Nej, ja. du har makt ja. som du använder... Alltså, vi i Nöjesbranschen kanske <laughs> Ja faktiskt, ja, ja. Inte, för akta, inte för ringa mm. vi, stannar, vi stannar kvar, hoppas ni som <laughs> lyssnar stannar kvar En liten stund till kör vi Radio 1 här med mig Sissi Wallin, häng kvar Radio 1 Sissi Wallin Ja vi kör en dryg Nej vad säger jag, knapp halvtimme till Här hos mig Sissi Wallin i Radio 1 Emma Fellman is the sidekick Och Alex scholman är gäst och sen kommer Aspar hittar du. Sen kommer Aspar. Ja, det är stort. Det är stort. Vi är en, vi är en gedigen skara, vad ska man säga, mm -hmm. jävla kända. Mm -hmm. Vi pratar om ditt författarskap och så har vi glidit in lite, Alex, på den framtida, framtida Alex Julman. Ja. Mm. Och du får öppna upp det lite här nu. Hoppas det känns okej. Okay. Ja, ja, visst. Så att, jag tänker att jag och Emma är som din kompis, och Gryf och Kjell och Ulrika... Nu får jag järnkläppa, vad heter människan? Ulrika, snygg... Ja, vad heter hon? Ja, det här är jättepinsamt. Eriksson, ja. ja. Vad, vad med är cardigans, fall, Silikon, eh, ja, vad jag i Precis, alltså, de hade det här programmet på 90, slutet på 90. Det fanns även en ja. tidning som hette Silikon. Så satt de så här, har ni inte sett det här klippet när de sitter jättenära Lars Leijonborg frågor om här raka pungen? Ja. Det känns som att vi gör det här på dig nu. Ja, det är underbart ja. det, det är spännande. Som, det är bra. Ja, det är det är där, för du fick en sån hudinflammation på I pungen. Ja, elakt Det var ju du som berättade själv. <laughs> ja, just det Jag inte upp för mycket Nej, här så, Nej. Vi smaşar tillbaka. E e en gång så hade jag, jag gjorde en intervju med tidningen Coupé. Mm. Och Då så hade jag jag gick ner och var på ett eh, sällsamt humör den ja. dagen. Jag gick ner längs eh, humlegården och så inte så mycket framåt i intervjun. Men tänkte jag bestämde mig då för att jag ska se den här intervju, eh, intervjuen. Mm. Jag ska betrakta henne som om hon vore min terapeut. <laughs> eh, det vill säga att jag ska vara helt, totalt transparent i det här. Jag ska vara okay. jätteöppen. Ja, så, mm. som, ett, som ett spännande experiment för att det, det, det är ju så är... när man blir intervjuad ja. ibland så man ser det som en fiende fin Att man mm. ska inte berätta det och man ska vara, man ska vara så här, och så ska man säga på sekunder säger man ska vad vara tänker du nu är... då Vi avstickare vilket vilket läge är det nu transparent vilken dörr har du stängt ja, men i det här, jag är tänker mycket på det, här typ, nu? för det här, ja, det var länge sedan jag var så här totalt öppen som jag är men fan bryr sig men ja, att, det, det var ändå kul det gick åt helvete den inte gör också. Varför det är helt bizar. Du har en papegoja på axeln, det har ja. jag tänkt på. Jag, tyckte det var, jag twittrade den bilden, den var helt fantastisk. Ja, men det var ju också så här. Jag fick texten att läsa den. Jag läste läsa för ingressen mm. Kisande, ni vet, när man sa: det drar Och sen så kunde jag inte läsa den, så jag har fortfarande inte läst den. Men vad hade du öppnat upp för mycket? Så att du bara Åh, så är det. Ja, jag berättar allt. Alltså, ja. också, om du vet, det finns ju mörker i mm. dig och dig Och, dig, mm. så. Ja. och det mörkret, det, det håller, man gärna, håller man gärna för sig självklart. Mm. Mm. Och jag berättade det så öppet. Du vet, det var så spännande på något sätt. Det var jättehärligt med Hur tog hon det? Nu chockad. Ja. Ja. Och tänkte vad ska jag göra med det här nu ska jag, Det, är nu, det är nu jag skulle ha haft en kupé och läst för dig Nej det är för fan då hade jag gått då hade jag faktiskt gjort det. Varför det? Det, för det, det? Den intervjun det var, ja, det var så jävla speciellt det. Men det var ändå, jag tyckte, jag ångrar inte Men Eller, om, vi, ja. om vi kommer in lite på framtiden Är din plan att du ska bli mer självutlämnande För det känns som att du redan har börjat bli det Eh, nej men jag vet inte Jag tycker ju att det, det här med transparensen tycker jag ju, Den är ju intressant Jag tycker inte mm. man kan att man är inte intressant om Eller såhär Jag tycker inte det är intressant med människor som Håller på, som inte vill släppa in någon mm. Det är inte intressant på middagare Det är inte intressant nej. att se på tv nej. Det är inte intressant att ta del av människor Som inte vill bjussa på sig själva Och det, det är ju så. Det är så det är Din fru skrev ett jättebra blogginlägg om det en gång Kommer jag ihåg Om, om, om det här med att vara bjussig Ja, jag skäl ofta stjäla grejer för henne oh. Ibland säger de ja. saker, då tar jag dem till Twitter och Så, <laughs> så det, det var hon ut. som kom på det här Så var det du som, ja, nu, som plockade ja, upp det Ja, det var ja. du som hade upptäckt nu att hon redan skrivit ja, men det men jag kan, vet allt men Det är väldigt intressant, man sitter på, mm. på, på, på en middag Och så berättar man så här. Det är så jobbigt, jag är ångest för det här och här här. Då får man inte tillbaka. Man känner sig mm. som en idiot. Man känner mm. sig som, som en riktig nolla ju. Mm. Och sen är det ju också å andra sidan obehagligt med folk som, som man inte känner så väl. Som helt plötsligt bara öppnar sig för mycket. Ja, det är svårt så det. var väl antagligen därför den artikeln blev som den blev. Kan jag ja, lägga med. ja det var, precis, man kan se på de andra... <laughs> Runt middagsbordet som bara vad håller han på med? Mm, bara, han eh, det, här? Det, det där vill jag inte veta nej. Men jag tycker ni. nu känner inte jag dig Alex så väl Men jag får en känsla av att du och Emma är ganska lika Eller vi kanske är ganska lika alla tre Men du är också ganska transparent Emma ja. Så vitt jag känner i alla fall så jo. är du eh, Lite strippt. Ja men absolut Vinner man på det, rent såhär, vi ska prata retorik Ett av mina favoritämnen, vinner man på det rent retoriskt Får man mer trovärdighet genom att vara mer transparent Ja men det tror jag, men sen tror jag också Man är, blir lite lättare sårbar också Mm. Alltså man öppnar ju upp Också för sina svagheter På något sätt men det är jätte har du, har du någon plan där Alex? Jag tror inte att jag har någon plan vad gäller Folk kan säga det så, här, men du är alldeles för privat Du måste vara mer personlig men inte privat Jag kan inte Fast vad fan på är det? Jag, jag blir så irriterad varje gång jag hör det, för jag jag vet, det så inte. Så här, Mark Levengod äh, berättade för mig en gång Hur han såg på skillnaderna. Jag ska inte ta det här som att det vore min egen Ibland har jag gjort det och så har folk upptäckt det så ja. så Jag ska nu säga att det var Mark Levengod det var som Mark sa det, det. Men, det, och det här tycker jag är en bra grej äh, Säg nu att, Cissi, att du skulle äh, separera Från din kille mm. Ja jobbigt mm. Um, och då, om du då i radion mm. idag säger så här skitjobbet igår så gjorde min kille slut. Mm. Då är du inne på något som är väldigt privat. Mm. Att det går Int, vi, det inte intressant heller, kan jag säga. Jo, men man skulle tycker tycka så här, vad fan händer här? Ja, Berättar det hon om ett uppbrott som hände igår? Är hon, är hon galen? Ja. Ja, jag skulle nog reagera så också. Jag skulle tänka så här, okej, okay, vad kommer nu? Är det, ja. Ska hon nu... Alltså, vad händer? Varför gör man mm. det här? nu? Mm. Ja. Ja. Mm. Där är du privat. Mm. Säg då att detta hände igår. Du väntar ett år, samma studio. Och så säger du så här, jag minns för ett år sedan när jag, när jag hade uppbrott med min kille. Mm. Skitjobb i stund. Jag hade som otrolig ångest och kände att hela livet var på och ner. Mm. Då är du personlig. Är Tiden ah, går. Distansen, okay. ja. okej, okay, jag förstår. Så, så fort man låter tiden gå, lite grann. Mm. Och det är det som är så svårt, tycker jag. eller ä, ä, Överlag, tror jag. Mm. I bloggvärlden nu, där man då kan liksom så få en känsla, skriva ner den och publicera mm. den efter mm. tre sekunder. Ja. Det är väldigt lite eftertanke, ju, mm. i bloggsfären och på Twitter och så. Och mm. det gör ju att, att folk hamnar fel där. Mm. De, de delar med sig av privata saker som de kanske ångrar sen i livet. Om vi pratar lite om ödmjukhet. Mm. För det här du berättade om, den här kupin-tv som du tyckte var katastrofal du bestämde dig nu och gick dit att nu ska jag vara helt transparent det här ska jag vara som min terapeut mm. du har, jag har läst att du har gått i terapi också eller har jag hittat på det jag att läst jag läste mm. har du genom terapin blivit mer rödmjuk nej jag vet inte jag tror att, men nej jag skulle behöva gå till en riktig terapeut. det kändes som att det var En riktig terapeut? Nej, men jag är samsjuk på min fru som, eller jag kan inte berätta för dig, men jo, det har hon gjort själv i, i bloggen. hon, ja, hon har, har ja, bra. Mm. Skönt. <laughs> eh, eh, nej men Hon har ju liksom verkligen gjort den, den svåra resan mm. eh, och verkligen kämpat liksom med det där och gjort det otroligt bra. Jag har mm. ju haft en samtalspartner som typ har varit som en coach. Nu i efterhand så förstår jag att det som jag trodde var min terapeut, det var inte det. Eh, I i jämförelse med det som man har, har gjort så att jag så att jag känner att jag verkligen inte liksom jag är verkligen inte färdig med det i livet. Men vill du, känner du att du, jag går en gång en gång i veckan eller varannan vecka hos och, och sen det är en eh, terapeut helt ingen psykiater utan det är stacken ja det är, hon, jag tror hon är jätte, jag tror hon är jätte ja, det var destruktiv det var, det var tack vare mig ja, men jag, jag ja. förstår den, den tanken jag ja. förstår inte hur man kan sitta och vilja lyssna på någons för i helvete gör I något, något problem, åt detta ja. mm. äh, nej, men, för jag tror man behöver det mm. jag borde alla behöver terapi sådär. minst en gång i livet mm. går du hemma? ja herregud, antingen en gång i veckan eller varannan vecka starka ja. Jag tror, jag, tror, jag tror att han är rätt kul faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men har du så här nu inte går. Ja. Du går inte i terapi Nej. nu. Nej. Är du lite rädd för att du är så offentlig att terapeuten ska tänka, det trodde jag inte om Alex Schulman. Nej, det kan jag inte tänka mig. Alltså, jag antar att alla går i terapi nu mera. jag hoppas verkligen inte att det skulle vara något sånt. Men däremot, jag försökte en gång till gå i terapi för något år sedan mm. eller två. Och då kändes det bara som att det var en djup intervju att, att det mm. var Amelia som som, som var där. Som Och, för mig en gång i veckan. Nej men det var bara att berätta om det och det så vi kom vi all någonstans. Det slutade bli väldigt irriterad Men det handlar om att hitta rätt person och rätt terapiform också. Ja. Det är du kan inte få, ett få ett bra nummer i sådana falla. Jag har också ett nummer jag kan ge dig. Jag har testat allt. Har du det? <laughs> <laughs> ja men jag har provat ganska mycket faktiskt. Jag tror att jag började när jag testade. Det var helt värdelöst Du började med 16. Mm. Ja. Mm. 16. Ja. Amanda, Amanda som är, är, är så klok eh, hon, apropå att det var 16 år ja. hon, brukar ju, hon har ju sagt någon gång och det har jag tagit som min åsikt också att, eh, man, att föräldrarna borde betala ens terapi, för i regel så är det, ja, det är ju deras ens föräldrars fel, fel. Alltså ja, ja. Alla, alla skevheter i ens person har att göra med, med ens föräldrar, och därför ja. så, så borde det vara självklart att när man fyller 18 år eller var det 16 kanske om du har behov av terapi då betalar jag vända till mig mm. Mm. så, så de har inte inte alla föräldrar möjligheten. Nej. men det är ju det är ju en jättebra strategi ja. tycker jag. Så var det. Men va, okej, okay, nu du svarar ja. för på att undvika <laughs> frågan helt lätt. Det är intressant intressant här med Emma, förlåt men när du berättar <laughs> ja, om nu, nu vänder du här. Upp, upp, upp. Varför går inte du i terapi då? Nej, det handlar bara om att jag jag försökte ju då, där en gång, men jag har jag inte hittat ähm, äh, rätt bara. Vad vill du ha av en terapeut? Ja, jag... Vad vill du att terapin ska ge dig då? Så kan jag ställa frågan. Självinsikt. Varför mm. beter man mig med på saker? Varför, varför gör jag saker som jag inte tycker om hos mig själv? Varför, du vet, allt det där som man, som man brottas med. Jag, försöker ju, jag gräver ju enormt mycket i mig själv och funderar på mitt beteende och sånt där, men det går ju aldrig att dyrka sig själv. Man kan inte vara sitt eget verktyg, utan det, det vore underbart att ha en terapeut som kunde så här klargöra saker mm. och sortera lite i mitt kafferi och berätta, mm. så här, det här har de här sakerna, och så här ser det ut och det här kan du göra åt och det här mm. kan du kanske aldrig göra, göra, göra något åt och Men så. du har en genuin, för det har i alla fall jag en genuin önskan om att bli mer ödmjuk inför massa saker Ja, men ödmjukhet är ju bland de finaste som finns att vara. Mm. Är det inte När så? var du riktigt ödmjuk sist? Nu blir det silikonfrågan här igen äh, men jag är jättenyfiken Ödmjuk... Vad menas med det? Alltså, När kände du själv så här shit, nu var jag riktigt ödmjuk Det där var stort gjort av mig. Eh, nej, men det kan väl ha varit kanske med den här killen, författaren journalisten som skrev en... <laughs> var som som sa, anonyma men, kommentarer. Ja, för att det var att jag sex år sedan. Alex. Ja, men att jag sen då... Ja, det är sant, det var ett tag som var. <skratt> <skratt> Nej, bröd, För sex år sedan Ja, du ser, jag har mycket <skratt> att jobba med Vi har en, ja. en lång process Du får ja. komma hit varje vecka så får vi ja, Det här typ. blir som en terapi Ja, vi kan reda ut dig ja det kan jag ja. tänka mig. Känns det bra nu då? Hur känns det att vara här? Ja, jag trodde vi skulle bråka lite mer. Jag är lite besviken kan det Det är ändå så att du har skrivit de här sakerna och jag ändå ja. här, men nu är det nu är det ändå trevligt. Jag och tror att, jag, att vi jag lyfter det från, eh, till en högre nivå ja, till det är en bra. En mer till en mer... tycker jag om dig Cici. Eh, ja, du är en fin, fin person och, eh, men du är också svår du vet du va? Ja. Du är jättejobbig. Och, och, och, ja, det samma. Ja, men jag vet jag ja. vet. Men nu, nu pratar vi om dig. Jag jobbar ja, ja men ja, eh, otroligt besvärlig. Eh, ja. du är som ett ett en bedårande busung av din tid. Är det sant? Ja. Det var jättefult sagt i besvärlig. Nej men det är alltså, hon är extremt hudlös alltså, liksom, allting är bara omedelbart ja. där och du mm. det är ju, blir ju är du stressad av det. Uh, stressad, jag vet inte om jag blir men jag, jag känner mig lite påhoppad och orättvist påhoppad jag förstår det. Ja, och, um, och jag ber om ursäkt om jag, om jag hoppade nej, på dig orättvist nu, det där är inte alls så, utan jag, det där händer ju mig väldigt ofta ja. uh, men, uh, men, jag, men jag kände att du uh, nej men du syns i medierna på ett sätt som man, här, man kan ju liksom inte man måste förhålla sig till Cisse valin. <laughs> <för, för laughs> inte det hela poängen med att man, att man är en profil, att man måste förhålla sig till någon Ja. och det finns mycket förut som störde mig oss där, din, din Twitter twitterkonto Ja, eh, jag förstår det. Eh, så rubriken var eh, älska mig. Ja, men det, det, det var ju ganska satiriskt. Ja, jag sprang och jag tänkte ja. vad fan är det här för någonting? Eh, vad då älskar henne. Eh, alltså, jag, det var ju mycket så där. jag fångade men, din uppmärksamhet. Ja, jag är ja, jättenöjd. Ja, ja, men det gjorde det ja. verkligen. Men eh, och sen så eh, nu sen några dagar så har jag ju då liksom, läst dina tweets. De är ju väldigt många. Du skriver Ja, jag är väldigt manisk. 800 om dagen. Okej. Ja, men något sånt ja. Det är ju du dråler på med eh, och, det, då, är, ja. och då tänker mm. man så gud, jävla vilket flöde av liksom eh, allting Vosiktu. från eh, vet, djupa men saker och banaliteter ja, ja. och sådär. Ja, det, det, det, är, väldigt, det är väldigt mycket sist. Ja. Och jag ska inte försvara mig. Jag, jag känner att jag, instinkten var det, men sen bara, nej, för att jag funderar på det, just det här med Twitter. Vi kan avsluta om prata pratar om det alldeles strax för att det är väldigt många som använder Twitter på ett sätt som jag respekterar. Men jag har lite svårt att avgöra, hur ska man använda Twitter? Är det för mig är det en ständig ström av information. Jag vet inte hur ni ser på det. Jo, absolut. Alltså, det är ju en bra. uppdatering. Det är uppdatering, som en bar där alla står och skriker. Mm. Men ja, fast. Eh. Fast du kan ju kasta ut vem du vill bara när du vill. Sådär, ah. Så, så är det borta. Ah. Så du kan ju ja. värda din, din bar helt och hållet. Ah, ja, självklart. Eh, och det är det som är så fint med det. Men jag följer ju nyheterna bara på Twitter. Så alltså, det är otroligt ju. Alla nyhetssaker som händer, de hittar jag på Twitter. Mm. Otroligt det här med det här som, som hände i Oslo. Och utan att eh, ah. det. det. en kille. Det fick jag ju veta det på Twitter. Ja, jag inte haft inte radio äh. twitter. Och sen så följde man fiden och den var ju fantastisk man då #utöja eller äh. Oslo. Mm. Eh, och sen då så bara var det så, Ja men de här tre de twittrar från ön och då det äh. då där är ju twitter det är inget med media i världen slår ju twitter där. Det är mm. helt otroligt att, att det finns ju. Och det är mycket jobb som går ut också via twitter. Jobb tänker du på äh, alltså, alltså söker jobb? Nej, jag är inte folk som söker jobb utan tvärtom. Att man behöver människor till saker. Precis. Jaha. Ja, en, gigg, en, en, gig, gigg, gig. Jag gigg. <laughs> inte, inte så mycket andra. till mig, men, men en kompis som vill bli um, förläggare Aha. har Twitter enbart för att uh, det läggs ut jobb där inom den. Det ja, okay. är superspännande. Ja. Vi ska faktiskt avrunda lite Alex som jag pratar sen om. Ni sökte ju en redaktör till ditt program. Ja till, till TV-programmet ja. och jag vill veta hur det har gått du där. Det ska bli glad när du hör att det är en att det är tjej som heter Amanda. Jag håller vi håller på den ja. och så hörs vi om det alldeles strax. Ja, skönt för mig då att jag hade det där. Ja, nu har jag trumfkortet. häng kvar. Radio 1. Cici Vallin. Sista rycket här nu med ja. Alex Kjolman som är här och Emma Fellman ja. som sitter med som en säker. Det är här stort tycker jag, förlåt. Men jag har fått ett sms från Kalle, brorsan. Ja. Eh, som, du ha, som du hatar också. på. Nej, det gör jag inte. Han är så lättkränkt. Ja. <laughs> Nej, jag älskar Kalle. Eller älskar, jag känner inte Kalle men han är jättetrevlig. Vad skriver han? Jag lyssnar från Miami. Gud vilken fitta hon är. Skriver han det? Nej. Nej. <laughs> det skriver han det? Jag tänker så kan vi ju fan Nej. skriva. Nej, han skriver. Jag lyssnar från Miami. Ja punkt, ja, punkt, ja, punkt. Han, <laughs> undertext, vilken ja. fitta hon här. Men eh, gud vad det var kul, du blev lite störd där. Nej, jag blev lite, lite störd för att du läste upp det om du hade varit så. Ja, jag förstår ja, inte det. Inte att men, han skrev det, Men det var skrivet. tycker jag att han från Miami, alltså att Radio 1 sträcker sig så långt ut ja. som, över, över haven. Över haven. Det kan vara hälsa Kalle. Ja. Hej Kalle. Vill du hälsa till Kalle? Han har en ja men det vill jag gärna göra. Han ja. har blivit hotell nu för td, det, td hotellet på fem dagar. Han var missnöjd eller? Han ja, var missnöjd och hans fru är också väldigt svår Nej, hon var för två veckor sedan, hon är ja. jättelätt Ja, svår, svårare. Du kanske men... har en annan relation i och för sig. Ja, men ja. hon är härlig ju. Ja, jättehärlig. Ja. Om vi ska avsluta, vi har lite kort om tid. Ja. Eh, kommer vi få se en mer vad ska jag säga, återhållsam och insiktsfull Alex Julman framöver? Tack att du frågade. Mm. Eh, nu, jag, jag anpassar mig till du har gjort lingvistiken. Ja. Så jag Absolut. tar bort lite repetition. Ja. Eh, man... <laughs> jag vet inte med i vad hon för, Nej, nej. nej. Jag, jag, jag uttrycker mig som jag uttrycker mig. Att Menar säga. du att jag skulle förändras? Eller att jag... Nej, men, om vi, ser, vi börjar i änden där det handlar om att du har ju, under programmets gång nu erkänts. Men, men du har ju blottat att du har mycket självförakt. vad gäller när du slängt i anmässigt människor oavsett kön. Mm. Eller när du på något sätt, nej nu fan du var elak, nu får ni klippa bort det där ur, ja. ur programmet. Och ja. Sådär. Eh, Kommer den sidan, tror du, försvinna? Vill du att den ska försvinna? Nej, jag hoppas att den finns kvar i alla fall, i någon mening. Jag tror att, eh, Vad ger den dig då? Eh, prov provokation är en del av mitt DNA. Det är en del av mig nästan. Jag älskar att eh, kunna röra till det och röra mm. upp lite så här, tjänster och sådär. Mm. Jag, eh, liksom, jag får aldrig liksom, stå där med jag von från sidan. I kväll och, och, har lite, baka min, det är lite mindre värdeskriver. men jag vill inte bli för misstidig. Jag vill inte nej. hamna där. Jag, jag, jag... Du vill inte bli en Ernst. Nej nej men jag vill vara, Det skulle jag kunna vara en aning. Jag skulle, kunna, jag skulle, jag skulle liksom, bygga en v bord med Ernst, men sen så vill jag då andra. Så men du hatar att han är, är lite för storig. Nej men sen så vi kanske har något helt annat som är med, mycket. Som är, alltså, jag vill aldrig, Det är kul tycker jag om man lever ett medialt liv där man överraskar. Mm. Inte bara de som tar del av det, utan också sig själv. Men om, om då, vi bara, ja. förlåt, om vi avslutar med det här med, det, mobbar är ett väldigt starkt ord, men det är ju det är många med mig som har kallat dig för mobbar och tycker att du kan tendera åt det hållet ibland. Absolut inte, men en mobbar är ju, alltså för det första så skulle jag säga, att, att använda mobbing i, i det här det är jävligt, det är svårt. Alltså för att det finns ju folk som faktiskt riktigt är är Du är ju inte det sitt Du mobbar nej. inte dig i såna Men det eh, handlar väl om eh, retorik. Det handlar som sagt vi pratar om manshat här förra veckan uh, också. Det handlar inte om hur mycket man har någon hatar men det handlar om hur man uttrycker sig och vad ja. det signalerar. Ja, men jag, sk jag skulle jag bara vilja, vilja mm. bara poängtera det att jag skulle mm. inte vilja kalla det som jag att jag liksom så sa det här om dig. Nej, ja, men det vi, jag, jag tycker mobbig. vi släpper det det handlar ja. inte om mig. Det nej. handlar om överhuvudtaget att Ja, nej, men, mm. det, det, men eftersom det var det som startade debatten att, att mm. jag skulle vara en mobbare. Jag tycker att en mobbare är ju en person som slår mot någon som är hjälplösa alltså mm. någon som utnyttjar vem, ett läge. Men vem bestämmer det? Om jag skrev en, en, en tweet eller en blogginlägg om eh, receptionisten här nere på, på radiohuset mm. då skulle det kunna vara mobbning för det ändå, hon eller han är helt hjälplös, kan inte som försvara sig. Men däremot, om jag slår mot eh, dig Sissi så kan mm. du alltid i det här programmet säga att jag läste Alex, han, han skrev det här han är ju en idiot därför att och det kan inte bli mobbning när jag uttrycker tankar, åsikter om andra som mediala personer det så. men sen så tycker jag också att jag, här, att, att, att jag ibland, saknar... blir, ibland så tycker mm. jag också att det blir uddlöst, det blir humorlöst alltså, mm. när jag själv gör det här, jag är inte alltid på topp och det blir som liksom ibland blir klumpigt och dåligt, mm. men jag skulle verkligen vilja skulle verkligen vilja vända mig emot att jag någonsin egentligen har gjort någonting som skulle kunna kallas för, för mobbing. Men var inte mm. lite så du kände med din blogg tidigare du sa ju det, att det kändes som att du hela tiden slog ner Ja, men det precis, Men Kände du inte då att du var som en mobbare? Det var ju två lite land där, men sen så mm, mm. blev ju bloggen dumpad där För jag, mm. men eftersom jag ju från början slog ju uppåt eftersom mm. jag var så liten, sen så, så mm. blev det ju stort mm. så det, det fanns ju ett, ett gränsland där under ett par månader som, mm. var ju, som var speciella, och det jag kände också att det var något som inte riktigt stämde ja. men eh, jag tycker ändå inte så att om jag skriver något hånfullt om i e type hur stor min bloggan är. Alltså, så, så, så tycker jag ändå så att det är inte är mobbingrikt. Alltså, e type får nog ta. ta det, mm. Men vem, vem är, nu kanske jag låter lite politiskt korrekt, men vem är du att bestämma vad andra människor ska ta? Nej, men eftersom så, du sen, själv är väldigt lättkränkt. Det, det, ja, det, det är ju det nej, folk vänder sig lite emot. Ja, men sen ja, ser det så att. Vad som än är rätt eller fel Det är klart att folk kanske blir ledsna Det är en mm. helt annan sak Och det är ju alltid tråkigt Och det är hemskt Så fort om någon blir på riktigt Så försöker jag alltid reparera det. Mm. det Det, var ja, men det märker också... men Du är väldigt mån om att du är, När man träffar dig så här så, eh, det, det, Även om man googlar dig så ser man Folk som har skrivit Jag träffade Alec Jag trodde han skulle vara jättedryg Men han var jättetrevlig Och det är du ju supertrevlig ja, det, var, det, det var någon som kom fram eh, När jag var ute Och ä, drack en kväll Och så mm. sa jag Ska jag kan få en sig mm. Av dig Ja jag var absolut här har du en sig mm. för jag röker ibland mm. och då tittar han på mig förakt nästan och så att jag trodde att du skulle bara skratta åt mig och be mig dra åt helvete. Vilket var kul, det var en mediebild bara, av mig. Som besviken jag, som jag, ja. på att du inte hade gjort det då. Men jag blev ha jag tagen av det, det var väldigt intressant. Men som sagt, jag, jag, jag, säger, jag vill bara inte, så här, jag vill inte att någon kallar mig för mobbare. Men däremot så är det så här, det, det är klart att jag ibland gör, eller har gjort och gör folk ledsna. Och det ska jag försöka minimera. Du, terapi, seriöst. Jag ja. ger dig numret sen. Ja. Det här är ingen teknik, det här är total omtanke. Ja, ja. nej men jag tycker det, det, det inte eh för att Det är inte Jag vi delar gärna med oss jag Emma våra Nej. extremt kBT-ade hjärnor. Mm. Nej, men tack så jättemycket Alex att du kom att du kom hit. Alex jättebegåvad för... härlig person som jag hoppas att jag kommer att tjafsa mer med i framtiden. Jag hoppas jag också. Det mm. det. Emma, Selma, tack att du kom. Tack nu blir det själv. Ta, tack att jag fick vara här. Tack. Tack. Eh... Att... Tack för att! Tack för! Nej, men seriöst, jag, jag älskar den, den, den retoriken. Ja, ja. Man kapar lite ord så blir folk skitförbannade. Ja. Språkpoliser. Mm. Jag ska börja särskriva också. Har du testat det någon gång? Eh, det får folk bli galna. Ja, mm. Folk blir tobepallerade på det. Ja. Mm. Ha en fantastisk, fortsatt fantastisk måndag. Nu blir det jag vet inte vad han ska prata om. Det får vi se. Ja. Ha det fint? Hej då! Hej hej. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.